Mëngjes i çdo ditë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit i hapur edhe për ditën e sotme me Jerin, Altinin, Alton, Lorin mjësë, mjësë, mjësë. dhe Mua Blendin. Në çdo mëngjes këtu në valët e radios kombëtare KLAV FM edhe në ekranin e Klan Plus. Sot data është 14 qershor. 14 oh, yeah. qershor, erdhi 14 qershori, miq të dashur. Dhe ja ku jemi. Siç fotosha, erdha si gjysh sot. Sot më rastrua kështu. Faktën kjo segmenti fundit kështu. Mhm. Er Nuk isha këshume ngu të ngut Pas ka qenë dita më duket Po shikoja këto Korsit e reja që janë më bërë atit Bicikletave të po karnatim Po se ishte lurer njëra gjatë natës Se duket dhe kisht ato shiritin Ishte e freskat Po, që ishe shumë buku që të lije gomët e bicikletet I kamë kompleti e shilet anë i gomët Jo, bësha ka Nuk u futan tje, është thara e gjatë natës Së mu të përdojrë, esopse akoma në kishtë shiritin Paja E ndërsa shikoja ato, po them me mora të çikëstruar kështu. Po, po. Sepse po vëre në tani që më duket se si do të vi mm. lart rrugës së presidencës. Më duket, nuk jam i sigurt. Domethën ku janë këto? Përgjatë përgjatë ç'a jua ta rruga? Ajo që ofici. Nuk e di më. Sami lashre... Frashi është. Jo, për jo, ja. përlat. Lashre... Abdyl Frashi. Cila? Nga <laughs> sheshi, domethën Uh, është e libri universitari tani, pa, dhe ka kaluar te blloku. Trattullimi, po. Do kthehet tani, do vi, do vi për, për në bulevardin Prault tani. Po pra, në rregull. Përjat e City Parkut me fëmijë, Abdyl Frashëri. Mëndova që do vazhdonte paralesh. Në të dy nuk e di Samiun, sepse shikoja nga mbrapa kështu edhe nga mëkra njësoj të thash Sami Frashëri, po. Sami Frashëri është në rrugë tjetër. Që shkon për nga ato. Mhm. Ato të dyja kryzohen tek Shesh Wilson. Po. I cili i ka shok të dy, edhe Samiun edhe Abdylin. Po më duke se pastaj dhe Petronin ka marrë emër tjetër oh. Ga, sëpse quaj Samifrashi edhe deri në fundo, me tanë, deri dhe diga Pa unë, po tani? Gjithës, është në darën e gjithësë Tani është, ajo pjesë quajt içka tjetër, për këtë se më bajë mund Margarita e, të dule Jo, jo, jo ja, ja, ja. mm -hmm. Qaj e më rikë një vanë Nuk e di, nuk e di, nuk e di, nuk e di, nuk e kam i sigur Bilal të lejnë të lejnë vanë Qaj e më të lejnë vanë Qaj e më A, a, si a fjellja, po pa, Na e 1, a, pa, më jeni falënderim. <laughs> Në dresa 41, apartamenti 16. Andaj tregon Eldi. Fshin derë gjël. S'e thuaj derë. Merëspat me vete. Eksuto. Ehm, uh, gjithsesi. Kur shkoj për klaimet është uh, e çuditshme po mund të jesh mik me dikën, një farkoj pastaj bëhesh armik ose amik. Po, mund të jesh mik vetëm si emër. Po vetëm si emër. Jo, ja, po shkoj për këtë uh, Zënkën që ka ndodhur midis Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas. Ëh, mm -hmm. një farë lufte e vogël fjalësh midis Justin Trudeau, aty kryeministrit riojsh kanadesë dhe presidentit amerikan Donald J Trump, i cili ëh uh, ka do të ndodhë është që janë këto tarifat e këto gjërat. Dhe Kanadaja ka thënë që edhe ne do të vendosim tarifa Me që rseve bashkuarët Amerikës vendoson tarifa mm -hmm. Dhe këtë kuj e tha doli Justin Trudoja dhe e tha Në takimin e kështatës që për ndodhë në Kanada okay. Por jo sa Donald Trump ishte atje Ka thënë në i moment kër ka pasu një konferencë për shtyp Dhe praktikisht tha që edhe ne do të vendosim tarifa tona Sipse ne jemi të sielshëm si Kanadez To është e egzaksisht e i Por nuk mund nga shtunja ndektej. Dhe tyra ime është të ngullë këmë për interesin e qytetarve kanadez. Dhe kjo është shruar një Twitter pasaj, Donald Trump të të... A i ka fiksim Twitterin. Po no. i thot, jo, pa a i thot, shiko, sa isha unë aty... A ti nuk më të të gjatë. U sonë, tha, këshu, tha, erin të urt e bu, do me më paka shumë, po e interpretoj. Po kjo është ideja e tweetit. Kuriki unë, tha, delta e, shi e dhe, dhe më thot mua, këshu. Në zirë që a i nuk arriti shumë e dobët nga në jote, i kështë të thënë Zotit Trudo, kjo i që bënë, mm -hmm. dhe tarifat tona janë përshkak se ju keni tarifa 270% nbi bulmetin, i kështë të thënë në tweet, gjitha këto. Që që ka njësu një zënk, mi disë mishve shumë nuk të vjërë. Po, pasaj ka marvesh që janë përmendur edhe ushtarët dhe vdekur në Ah, paskaja vajcë. Se shiktar kanë, po, është zhthëlluar pak ka, situata sepse më duket se Trudoja ka përmendur se këta kanë dhënë jetën për njëri-tjetrin, kanë luftuar së bashku në luftën e dytë botërore uh, dhe të tëra, kanë qenë gjithmonë aleat, gjithmonë miq. Ëh, më nëysa. Gusto. U zona këta, domethënë. E se do bajtohen. Jo do bajtohen se së bashku. Unë nuk mendoj që kjo do të shkojë. Uh, Pse çfarë mendon, mund do të ndodhë ndonjë gjë? Jo më. Jo, pra. Ja. E bota e tërë po paqëtohet. Koreja e veriut i uli tytatës edhe... Në duke për për pakëtën... Edhe jeri fremenjë... Apo jo jeri... Apo si është situatë a situanda, dy të kë... Zogu i parë, vazhdojnë... Apo si është situatë a dy të zogu i parë, vazhdojnë... Apo si është e jeri janë ullur tytatës... Jo, fare... Janë shtuar, ma di... <laughs> po si është... E kam sënë, ne jemi puntore dhe gjatarkave, kështë shumë... Ose jemi qëflinjë... Gjatark... Ha, kjo është. Ja, a mos ja fut kot. Do ka iri, një ngjitje i ritani verës, domethënë? Thom... Ka një ngjitje po. Zinxhaku shidea. Është zinxhaku muzika. Yeri jeton miq dashorë, keni parasysh atë këngën e Jovanotit Gente della Notte? Ai jeton mutë ku ajo këngë kryqzohet me semaforin atje. Ku me sa duket ka gjatë natës shumë aktivitet. Pam. Fruit dhënës shumë... edhe shumë Ku di, çfarë është aktiviteti i zgjor? Është shënjuar me muzikë, gjatë gjithë kohës. Po, okay. Pra vijnë bën qejf njerëzit në Pam. Zona nat. Zona nat. Nuk bën ashi në pushim. Në bulevardin Zogu i Par. Mhm. Jo që ta din, ta din ku shpyet për shkakun se ku është. <laughs> ku është zona e të... çefit? Po mirë. Në gjë që duhet, do një i... çfarë mund na. Informacionet mund t'i marrësh aty, nuk uh, vjen më një herë. Mos Nuk ka nevojë të studioj. Nuk humbet. <laughs> <një kumbe, laughs> e gjen <laughs> direkt ku është hangu, sepse të se vin vetë pjesa. Të vin po. Po për shkak. Të vin vetë. Të gjithë vin. Kthehemi pasfaqnear klubin e mëjesit është 79 minuta, vizda shurët atësot, 4 mëdjetë që shorë, di të ejnë të Blendi i rrë, Altini Olta dhe Lori janë bashkë në valet e ratës Two days now. dhe mëngjes Elitini Olta Lori në mëngjes të gjithëve. Jemi me klubin e mëmjesit në Radion Kombëtar KLB FM edhe në ekranin e Klan Plus. Është kohë tani për vajzat që të na frymzojnë mirë dashuri Eri dhe pastaj Olta me motin. Atëherë shpreha që unkam dhjetë person të është nga Jonathan Swift të tash kë. Justifikimi është një gënjeshtër e zbukuruar. Hmm. Ordra, hmm. <laughs> Jonathan Swift zotrin Jonathan Swift ai thënë se justifikimi është një Gënjeshtër e zbukuruar. Njënjeshtër e zbukuruar është vërtet. Ëh. Mm. Gjithashtu Swift përveç se shkrimtari i librit Udhimeve të Gulliverit, ëh. Mm -hmm. ka qenë edhe, si thua, uh, i angazhuar politikisht në tonë të... vet. Si publicist edhe kështu. Dhe Ve... Kjo, me ato debatet e kohësi. Mm -hmm. Kur në jetën e tij nuk ka patur justifikime. Sukshi <laughs> kam shëpinë se këtë duhet ta ke shkruar në ndonjë kontekst të tillë, domethënë. Ndoshta. Po. S'a duket sikur. Ju si, ëh? A do të akuzon dikë për gënjeshtrë ndoshta? Le ta dgjojmë edhe një herë. Justifikimi është një gënjeshtër e zbukuruar. Ja ku dërgova se çfarë është justifikimi i dashur, është një gënjeshtër e zbukuruar Jonathan Swift. Faleminderit tjerë. Të lutem. Olta me motin. 21 gradësh në këtë moment, 26° maksimale për sot dhe 70% shanse të kushtit. 70%? tohët që do të pikoj, në fakt 75 fare që kanë. Ti thuat se do të pikoj. T që do të pikoj rrethorës 14. Rrethorës 2, domethënë, pam. Qitë e bërktheim. Ja po përgatitemi për një fundjavë në shit. Mhm. Mm Faleminderit, Olga. Mm -hmm. Domethënë, nuk ka plan të fundjavë. As nesër madje që është ditë pushimi e përsëritur. Do të pa përgatiteti, bën. S'duhet pa përgatiteti, po se kjo i shikon vetëm për uh, Shqipërinë mesme. Unë shikoj për plazhin <laughs> këtu në Tiranë. Për Tiranë, gji i lalzit <laughs> <lalsit> maksimumi. <laughs> Apo ja. Jo. Eksel. Faleminderit jo. Olga. Të lutam. Mm -hmm. Po, shija vaktë videon e cila ka qarkulluar gjerësisht gjatë ditës djeshme. Cila? Mishë të dashur, është një video e di kuçi që shkatron biçikletën e mobaik. Nuk e jepë. Jo, nuk e kanë parë. U, Lori, kujdes me fjalat. Mos ofendo, kafsha të lutem. Një më për kapset, Njoh, për kapset, e për respekt për kapësët, lërit Një më duhet keshë respekt për kapësët Qikaj pa, kjo është qarë ndodhë Shfa që pa, këlorit është njëri që e për plansë atë dhe më bajkun Wow Dhe e për plansë, dhe e për plansë, dhe e për plansë Basë muri deri sa Opse, bër Nuk edhisi qarë rrinë të bëjtë Qarë së rrinë të bëjtë Por, ja dhe njërë, ja ku e kërë Qe e ka për bicikleta mm -hmm. Edhe qeshi. Po mirë, qeshi, mos e sa do bën me çajin, po qeshi suretë. Me çajin për mbajkun. Nuk kam dënë, leo kam dënë. Edhe një, edhe një. Fort. Çu jë bënte një ai, fort, e ngremes sapo që çka ka pasai nuk ajo pjesa e fundit dhe pastaj përplas edhe njëmbas burit për ta shkatruar ata. Ëh. Dhe njerëzit janë revoltuar shumë nga kjo. Në fakt kjo ndodh në të gjithë botën me këto. Sa po ti lësh Ka më shumë se pjesës së tërës, do t'u dalin ati dhe pastaj s'do merren më. Me, me, me gjitha dhe këta njërzit e, e më bajkut dhe disa me shpashën në media ditë përthoshin që mm -hmm. e, Ka pasur dyrë anstët të ndiegura penalisht në lidi me këta Sipse dikusht tjetër kësha e munduar ti mërë të shalën Këta, këta bëjnë po. bëjn gjithë të gjë që nuk duhet të bëjnë dhe e filmojnë vetë dhe pasaj është përndajnë? Unë nuk e di egzaksisht si e, e jo. si ka dalë Ata ishtë të bëjnë ata video Ata ishtë të bëjnë ata video Atë u sigurovi më diku. Këto janë aty, domethënë. Dhe duan ta demonstrojnë në publik. Është shfryrë. Po janë, janë punë të ri njerëzi. Kan kanë nevojë adrenalinë, kanë nevojë duhet ta shprehin diku të tjetër atë talentin. Po ai është talenti që kanë ata. Talenti aty përkohsisht është me përplasje zona. Shkatrus, çu shkatrus? Shkatrus. Shkatrusi është i njëjë edhe në futboll ke shkatrusa edhe në vënd. Kështu që ata janë shkatrusa. Urime shkatronjës. Domethënë është E kam parë që të ndodhë, ishte një tjetër në angri mm -hmm. Që e kishte hevë lum. po në lumë Po qërë i zonë rrugën këtyra, a në si nuk. është kjo punë Si? I kanë zonë rrugën, a qërë Po jemi, atë kan a kanë marë, a kanë gjetur <laughs> Dikush mund të akët përtorë atë më bajkun E ka kyqurë mm -hmm. Ati bon, e këtë a kanë arë më vonë, e kanë gjetur, e kanë ngrit pesh se se letër, Me që është e kyqurë edhe prava. si shkon rrota rotullë Nde po sa kanë gjetë një mur, e kanë thënë hajde ta marrim këtë dhe shikojmë çfarë ndodhet. Sa fort është. Qyse mund ta përplasim. Kta mund ta kishim bërë këtë çdo natë, ke parasysh, por duan ta bëjnë me një mobil, sepse është edhe e bukur edhe pom, pom. dhe trend për momentin dhe hah ha, është gjëja. Do të kenë dëni. Po i kapën pasaj. Po i kapën. Ja vendi. Do t'i marrin. Do t'i marrin, do t'i marrin edhe Yonvelia vetë kam përsëriturun <laughs> edhe do t'i. Edhe do t'i kthejnë në mobil. A kjo është? Do t'i shalojë me mobil. Nat nuk e di. Nuk e di, nuk e di. Por mendoj që do, sa të dali kës, është gjë e re, ne e kemi këtë. Po, po, është. Kemi nevojë ta ndërrimo sistemin. Ti shkatrojmë mirë. Ti shkatrojmë mirë dhe një herë, po. Po jo, shumëca njerëz që i kanë përçafuar, dhe i kanë i kanë. Ja shumë bukurë. Muam duken shumë komode. Kike, shumë... Shumë... Ja sigur komo. Jo, do ta provoj gjatë fundjavës. A ka vënë dosje? Sepse akoma nuk e di procesin si regjistrohesh, duhet të informohem mirë. Duhet të informohesh mirë, po, se mund të, kush e di. Po. Gjithëmiti është shumë e thjeshtë, shumë mm e thjeshtë, kështu që mund ta bësh vetë. Merr telefonin e me mendesë, sa do duhet. E kam. Dhe shusha. kartën. Okej. Okay. E zakonshme bankare. Mm -hmm. Atë të, të pagosh, domethënë, çaq juet karta debiti. Tan. Ai o mjofton. <coughs> e regjistron? Mhm. Mm edhe pastaj pedalon. Vazhdo. <laughs> <laughs> po kjo është. I nuk e di si. I kam parë në qarkullim dukejën bukur. Mm. Si, -hmm. nuk e përtive për kurrë një jo. ashtu. Sepse Jolta ka gomar. Nuk ka, ka nevojë. Do ta mbaj, e thënë plus, e ke vërtet. Përse pa, pa. <laughs> <laughs> ka palek? Po, sepse po e përdorin tani këtë shprehje të famshme të, jo. E ka valë, e ke vërtet. Po kanë shpenzimë të gomar. Do ta marrësh. Nuk është as gomar, është musum, është gomar qen krokodil. I cili u shjet në Ajtut, prandaj e ka palek, po. Ushqimin e saj. Dërkohë, hmm. është vendosur se ku do të mbahet kampionati i arshëm i botror. Do të jetë jo i arshëm po i bie uh, 2026-ta. Hmm. Ëh, si bie po 2026-ta. Po si bie shumë? Po sepse kjo tani është 2018-a, 2018. më pas mm. do të jetë një 2022-sh. Ah, ne okay, pastaj do të jetë një 2026. Sepse dhe dje u vendos po vendoset për uh, 8 vjet. Mhm. Mm Dhe përri u është se ku do të zhvillohet kampionatë botëror FIFA World Cup Se që njëhet në 2026 0619-2017-222 0619-2017-222 Ikime? Ikime Do të gjëmë një këngë tani në krybile mqesit Kjo është nga James Baze O një zë të rinjë më mqesit që të gjithë dhe Nga Radio Komtare e Klab FM Dhe nga ekrani i Klab Plus Sometimes I'm beaten Sometimes I'm broke Cuz sometimes this shit is an orphan but small Is there a sea Is there a cold I look when they get Tell me how cuz i believe in something i believe in us After the wreck after the dark I still hear her howl I still feel her love Wherever i'd go dove on the north All the words are still here feel no hurt. Tell me how, cause I believe in something. I believe in you. Mirëmëngjes blendim mirëmëngjes të të gjithëve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kudo që jeni, jemi në klubin e mëmçesit tani në valën e radios kombëtare Klubi Femë edhe në ekranin e Klan Plus miqdashur. Një herësh dhe olit do të na tregoj se ku do të mbahet kampionati i botrorit uh, 2026 në Meksik, Amerikë dhe Kanada. Oh. Në Meksik, SHB dhe, ah. okay. uh, dhe Kanada, se Amerika të gjitha. Por Meksik, SHB dhe Kanada, po, është përgjigjja e saktë. Ës Niku 068 i morën numrin fiton dy bileta për sinema. Ah, Bravo, Niku, shpresoj të mos jetë Nik Nolti, por uh, <laughs> Bravo, Niku ka fituar për uh, ditën e sotme dy bileta për të shkuar në Cineplex. Filmi është Ocean's Eight, dashur dhe Sandra Bullock është krye hajdutia e këtij filmi. Kështu që ne ju çojmë nesër ë uh, Filmi është që sot në në Cineplex mm -hmm. Premier, por nesër në RM ne ke bileta për ju edhe këto janë falas nëse qëndroni dhe luani me lojrat kuicet edhe gjërat e tjera këtu në klubin e mëngjesit. Folën pak më herët për një ëh uh, siç po thonim, uh, një zënk pra që ka ndodhur midis Kanadas dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, megjithatë është interesante që këto dy vende do të bashkunohen bashkë me Meksikën pastaj për të qenë së bashku mikpritit e kampionatit botëror ka në 2026-n. Po, mund të jem pajtuar, mund të jem i thuyếtuar gjatë. Do të bëj pajtuar me siguri. Janë ca gjëra për shkakun se Donald Trump nuk do të jetë president në 2026-të edhe sikur të fitojë një mandat të dytë, do i ketë mbaruar edhe ai, kështu që nuk mendoj se ky ka për të bërë një koment për momentin se, se nuk duket se intereson. Donald Trump është duke duke korrur një sukses triangular të konsum me me atë që ka bërë deri tani. Filmin që tregoi Kim Jong Unit mm -hmm. në Korenë e Veriut dhe si tuaj mm -hmm. ulën ullien, uljen e dytave nukleare të cilat kërcënonin paqen botë dhe Shtetbashkuari i Amerikës siç thoshën ata për kaq shumë dekada. Kështu që mirë, por kjo zënga me këla da nuk e di se ku do, se ku do shkojnë, sepse në përpara nëse e ke vënë re jerin e mban mend mm. që ky Justin Trudeau ishte ajo, ajo Ivan ka se si konte, po se se e shikonte, domethënë atë. Se ky djalë vjen me një lutë heshtur. Si një lufte e heshtur, jo po ka qenë, duhet të them marrëdhënia midis uh, familjes dhe ëh, uh, së zotit Trump mm -hmm. dhe kriministit ka qenë e ngrohtë. Femrat e, po themi, familjes së zotit Trump kanë, më ato syt me admirim e kështu. Nuk e di tani se çfarë do ndodhi, ndoshta edhe kjo mund të ketë qenë një shkak. Edhe na iqë. Mund të them se jo. Është më i ri, ke vështirës. Mund të jetë për rinin pak, thonë në mos për uh, për gjërat e tjera. Por uh, E çuditsh me të paton. Sepse Kanada dhe Amerika nuk kanë nuk kanë provuar çtë kenë kështu shkëmbimin fjalësh në nët kaluarën. E po thonim ne dje, nëse do të kishe një, kështu një çaj. Po do të kishe një fqinjë, janë kanadezët janë fqinjet më të mirë që mund të kesh. Komentojnë njerëzit në për në përto, janë janë habitur shumë gjithandai. Po Kuba e botën do të shkoj. Do të shkojë atë. Topi do të bashkojë të gjithë, siç sh... do. Doin edhe për show këtu. Po. Ej, e dini që <laughs> i bën në përshow këtu, po? Po sigurisht. Për të rritur vëmendjen po, pra. e njerëzve, po. Rrugul... Ka mundsi. I rregullojnë nga, nga një ran, i prishin nga. I prishin nga një ran tjetër, po. I prishin Faktus nga një ran tjetër. Është vërtet edhe to. Kurse këtu tek nëmbra e gjitha Ka qënë e përshëndruar tek, tek bizikleta e shkatruar për... Gjitë lajmi njeshme. ka. Gjitë lajmi, për po paka shumë ajo ka qënë. Dolja jo video, 16 sekunda, ati që për plasë të bizikletë në tjetë dhe njështët janë fokusuar dhe ka jo edhe për të... Po, e dënoj rënd, me thënë drejten, si akt, është vërtetisht shumtuar e tjere, tjere, tjere. është, që, barbarie Rrë. tjere. Por nuk është, nuk dua që ta, të keshkuptohem, por... Të gjithë njerëzit që reagojnë ndaj kësaj përplasjes biçikleta-zi duke thënë që ja këtu tekne, këtu teknesi kafsh, pse s'bëhemi së ne, sepse tekne këshu, zona zotrin këoga ndod në të gjithë botën. Kudo që ka pasur moped edhe në la civilità italiana edhe në Poza derra s'ha, është e drejtë. Po them pra, përqë që, që nuk, është nuk është në një këshu, le të mos uh, auto censurohemi deri në antifiksin. Ne shqiptarë do ne shqiptarë dhe me shqiptar, synimin ashtu, nuk kemi ndryshë. Ka gjithmonë një hyvan që përplasin biçikleta dhe shkatrojnë pronën publike në të gjithë botën. Për moshën që kanë, për trutë që kanë, për edukimin ose mosedukimin që kanë, le të mos vet sakrifikohemi bëjmë harakiri së bashku për për hatër të atij adoleshentit duke duke thënë që ne jemi këshuar, ne jemi ashtu. Kujtesë me nen se nen e përdorin edhe vetë duke përdorur vetëm vetën, vetën natyre, e tyre. Po u krahasuar me atë. Edhe ne kemi një tendencë një që ne shqiptarët ieri kemi një tendencë ne shqiptarët për ta përdorur <laughs> nen. Po për shika, ne shqiptarët dhe kur shkojmë anë, dimë të dim sillemi me rregullat, a? Nuk Shusho... ka një probleme këto ne shqiptarët, në përgjithësi ne shqiptarët është pak shumë Shumë, shumë ne sigur, e... është e përgjithuar Po shumë po, Jo, po është e edhe shumë këfizusë Se rastet të kjua ka gjithande Po sigurisht Sa të egzistoj njerësi Duket edhe njerës që do bëjnë Gjera të kësaj forme Duket edhe njerës të tjerë Që kjo nuk diskutohet Prendaj përthe Po kjo nuk i heqë për shumull uh, Situarsh nga të mirat Që kanë se cila për ekspire kulturave Edhe përse ka Vandal për shumull <hk> Britanik Ne Birin G, thotë të turku Shakespeare i birin G e, un, Ata mund të vinë ata që bëhen tapat e thyën Shkatronin Manchester United Edhe e këshu Po prapëse prapëke nuk të ndryshon që Që Shakespeare i është Apo <laughs> Van Gogu Edhe tjere, edhe tjere Këshu që let mos, let mos mërzitemi Unë Mendoj që edhe ne kemi nevoj të shikojmë atë, atë videon Ta shkatrojmë një më bajk Edhe e këshu <laughs> Mendërisht, mendërisht edhe pasaje të tjera ti mbajmë për për, për giro me biçikletë. Është spektaj nga këta. Kurse këta, le të bëjmë shembull, duhet të zënë nja dy nga këta. Natyrisht. Ti nxjerrin ti nxjerrin në Shesh, Sheshi Skënderbej. Pastaj le ta mendojmë se çdo do të bëjmë aty. Unë them, mund të nxjerrim në Sheshi Skënderbej. Më vjen të lësh. Deti lëmë aty për ditën se dielli gumul punën e vet. Derisa të filloi shiu në orën 2 ata janë pjekur. Edhe, mërmë. Pacëmë dige pas. Pak. Kjo është. Imagjino ndonjë sikur dilesh të shëshish Skënderbej pa krem, po. Pa. Pa, pa, pa krem për një paradite. Pa. <shut>. Kur shkon atje ti, kur e kupton se e ke tepruar, e, e, e di hmm. kur? Kur afrohesh e ndjen mm. erën e mishit të pjekur. Edhe thua ka hamburgera këtu? Apo ç'a? Çoftë, çoftë. Meysa. Që stom. Them pas <laughs> Wagner këtu në Mjesit në klave FM dhe në Klan Plus. Ora 6:00 startet dreit. No stress would be best, yeah. Less and so just for the best, in which case I'll replace baby girl with the next child. I never gave up on you, you never gave up on me, but time turned tricks and did no favors to so win. Look at the time retired, tried to blind our eyes, but they'll never catch us cause we acclimatized. No, our demise is not finalized, cause the sign is not true, the time is right. So you say everything is normal. is gonna be copacetic if you let it be kinetic energy is ready to be unstoppable unbeatable undefinable like sunshine i'm cool looked into the future and i saw the sign and said don't stop get it get it you'll be fine so when i tell you everything will be kicked apart i know because the universe told me ah so you say everything a voice from the zone making who's trying to make it big and internationally so i say mirë të dyja. E vazhdemë të dyja. <laughs> po më trego pak për këtë gruan. Nga Izraeli. Që që, okay, nga izraelische. Po, baş shorti është rreth moshës 40 vjeç, nuk jam bërë të okay. diturë emrat e tyre. Shumë mirë, rreth moshës 40 uh... vjeçare, ajo është pak më e re se ai, por historia fillon duke qenë se sot fillon te kampionati në Rusi 2018. Ë vërtetë? Më sadoon po. Dhe <gremos> <gremos> nuk e di fare. Ç'ka intereson. Po, ju kushuan ditën e parë thash. Ç'ka intereson. Dikto që tani do ket edhe konflikte midis bashkëshortëve, kanë përshtypjen sepse burrat janë ata që tërheqen më shumë nga ndeshja. Thoni njëri që Far, për kampionatë botërore është koha kur tradhtohen de... më shumë burrat, sepse Sepse sepse burrat janë të zënë, domethënë, me televizionin dhe dhe grad pasaj shkojnë me të dashurit. Konflikti midis çiftit, çifteve tani ishur, po, kanë nisur pikërisht. Doni, uh, ose Zana do të ishte spray uh, kampionatit që do të fillojë sot. Ideja ishte që burri para dy javësh i thoshte gjithkohos gruas që duhet të kemi më shumë televizor në shtëpi, duhet të kemi një më të madh se kujë që kemi. Se e nuk shien ndeshjet me këtë. Po, e merit. I drejtë, por ajo kujtoi se ishte një lloj shekaje që ai po bënte dhe nuk e mori shumë seriozisht deri dia kur uh, burri i saj shfaqet në shtëpi me katër televizorë gjigant. Oh. Katër. Katër. Dy instalohen në dhomën e ndenjes dhe dy në dhomën e gjumit. Dhe këtu ka filluar Shere me mm, disë ti qifti Sepse Në do që brua e i thot Oke, okay, ti tani. do të bësh të pinë Një stadium të vërtet Më mi është shkotek për në rritet tu Dhe jo e a, e tha, a shkotek mamaja pa, Shkotek mamaja wow. <laughs> Këtu kjo ofën Pak shu po, pa, normal se të qi Ka filluar ta, ta Se ti tregojnë mami ti A <laughs> i ka thunë mos në fol Mu ak shu se pëse do të thui Televizori në kok Pra pa jo kujtonë Në së kjo për bëndë shaka Ndërkoj që të medizori Nështë danëshur, nëmës, këtët, pra nështë do pengon, Bogati i ka thënaj, ka ishë ka mjeftuar që gruaja ka shkuar në polici dhe ka ngritur një padik, kundrejt bashkëshortit të saj. Kuj nuk jashti du të më thëmë. Jo, jo, a i thjesht e të ta të si fjallë. E dhe kur shku në thje, qenë njërë një, një shu, nuk bujar, nuk bujar, se qishë një kështu, bujarë, bujarë, një policat të një. E dhe da jemë të rezit i e, po i kërë e i ka fa... thë Tani, është pak të shmundurie, oj? Që të blehsh kadrë televizore dhe ti vendosës vetëm në tualetë kanë gjetëm Mirë, mirë, për eti a thy është në kokë televizore Dhe du... në një është pak shmundurie është e pak�oncetur O e dhe shkinnaj që taj televizore <laughs> <laughs> Me se i ku kjo, jiri Kjo është e televizorve, po mm -hmm. Në më bëjmë shaka, sigurisht se Në ka problem në të thyve në televizore sa të duan Ka platë Rëndësi ka Faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Ëm, më dërgoj për këtë çantën. Çfarë ka kaçë veçantë këtë çantë me mua, më duket sikur kam parë në autobus gra me çanta si kjo. Jo, oh, në fakt, se sepse kur i kam parë këtë çantë. Jo, kushdo mund ta ketë, është një çantë shumë, shumë e shtrenjtë e cila është bërë nga Miqdashur, por shikojmë një çantë shumë, shumë të shtrenjtë në në ekran ndërkohë, që duket sikur është normale, me tënd drejtën. Në pamje po, por është një çantë që ka në përmbajtje të saj diamant. Po, diamant. Ka një dryn të vogël prej floriri dhe gjithashtu është e bërë me lëkur krokodili është lëkura e krogodilit i veçantë, me fat. Megjithatë, është një lloj krogodili i veçantë. Do të ketë një emër këto dilit krogodili që mbaj mend, po. Edhe këta e shesin krogodilin sikur thjet lëkura e tij. <laughs> Ai krogodili ka, kur... ka pasur ndjenjë, ka pasur. Absolutisht, po, por nuk ka nuk <laughs> e ka marrë kurish parasysh fare. Shtëpia uh, luksoze e modës Hermes ka qenë ajo që e ka bër fillimisht në vitin 1981 çantën <laughs> e parë të këtij lloji, quhet okay. Hermes Birkin dhe emrin e ka marr uh, nga aktoria Jane Birkin, uh, sepse fillimisht në 1981 kur ishte krokodili i saj, ja, ajo kishte një krokodil. Është takuar me pronarin e firmës uh, Hermes dhe ai i ka dashur që t'i dedikojë një çant pikërisht uh, aktores dhe pikërisht ah, emrin ish, ish. e ka marr Hermes Birkin nga ambient E kuptova, kjo është e, e bukur. Por pse është në vëmendje tani, sepse për herë të parë është mbajtur një ankand në Europë dhe ka arritur të shitet është çantë Qanta... e përdorur, Blendi. Nuk është çantë re, është shitur në ankand për më shumë se 270 mijë dollar. 270.000 mi... 210 27, kam në internet tani. 270.000 dollar. 270 njësoj. S'ka rëndsi po. Dhe është nga në këshu të me thëmë Dhe uh, është nga në këshu të me thëmë Dhe është nga në këshu të me thëmë Sa pasuria një gjyshtari Në Europë pa dhe kasun. që harin një vlerë të tjilë Sëpse në vitin 2017 një qandë e tjilë e përdoru Gjithashtu është shqitur në Hong Kong për 380.000 dolar Për mirë të një dhe gjithaj qëre të përdoru raja në këtë botë Qa ka të pa përdoru? Se edhe jo, si ta blesh në dyqan, është pasur dikush, ëh, është second hand si e, e quajnë qe ata, nuk është a, e, direkt nga firma, por po duket se, se ka. Por se diamantet nuk janë kur second hand, ieri. absolutisht ke të drejtë, megjithatë jo. thash ndoshta nuk mund ta shohim në Tiranë çantën të tillë sepse ka një vlerë shumë të madhe. Dhe, po, mos u shqetëso. Nuk e di, nuk, nuk ngri ta duart. Po, ëh. Çi japin më shumë rëndësi çantën se ato. Po tash do të vinë njëra dërgjme çantë kokos, ta phim çantën kokos pastaj. Inshallah bjenë diamant pastë. Inshallah bjenë diamant. Po gjithasisi është dy përdorimshë siç thanë. Tash që është vettingu, gjithashtu sgrat e njohura jashtë që e kanë një çantë të tillë është uh, Kim Kardashian, kuptohet. E ka një çantë të tillë. Normalisht, po. Vetëm Mika. Ës Selindion që ka gjithashtu një. Me u! Victoria Beckham dhe shumë më shumë të tjerë. Bukur. Këshillohet që në rast se për shembull do u thoni në Lumen ku ka krokodila, ta merrni me vete se tremben. Ës puna dordoleze dhe po vançantë domethënë ikin. <gjën> hmm. Me gjitha të është quajtur çanta më e vlerësuar në të gjithë botën uh, Sëpse është një çant e dizenuar në form të tilë që të mbajtë gjithë gjë brënda mm -hmm. Dhe kjo ka shënë ideja Hermes, shtë pismodus dikur kur e krijoj Shqë të grua të imbante të gjitha gjërate do mos doshme brënda një çante Që t'ishtë edhe bukur dhe kushtu e shpa e një qanale Aba dhe çante dhe brënda qenë që Karikus telefoni E këpër asy shabone, këtëm se në qëar mund baje robja tje brënda Kartrim bërshës e tjere tjere <laughs> Fejim pas vak në kruvinë mqesit tani ishtë 7.26 minuta Mirë mqesit që të gjithve Nga valet e radios komtar e Krab FM dhe ekran i Kran Plus Jeni me blendin njerin altimin Mjese, Olten e dhe Lorin dhe Matt Simmons që këndon tani catch and release is a place i go to when no one knows me it's not lonely it's a necessary thing it's a place i made up find out what i made up the nights i stay up counting stars and fighting sleep let it wash over me maybe to lose my feet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 My blood after the day it gets into your body and it flows right through your veins we can tell each other secrets and remember how to love da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da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 Da-dum-dum-dum Da-dum-dum Everybody got their reason Everybody got their way We're just catching and releasing What builds up throughout the day And it gets into your body And it flows right through your blood We can tell each other secrets And remember how to love Ora 7:50 minuta jemi me klubin e mëngjesit në, në radian kombëtar KLABE FM edhe në ekranin e Klan Plus me më Mëngjes Blendi, me më Mëngjes Altinë, otalëri, me më Mëngjesit gjithëaj yure, një ditë sa më të bukur dhe të mbarku. Do të qëndrojmë. Yes, dhe jemi gati për anagramën. Je? Yeah. <laughs> anagrama në klubin e mëngjesit. Gresi Puro Tour. Ëh? Gresi Puro Tour. Është anagrama për sot. Puro Tour. Puro Tour 069 20 70 222 22, dërgon mesazhet tuaja. M. Mm. Gresi Puro Tour. Do një ide? Mm. E di çfarë, më doli i përpara. Kësu, komplet vet. Nuk ka, nuk kishte fare mm -hmm. të kërkuar. Peshë ndodhi. Dhe vendosa që ta Njer nga Fjali ri vendos këtu gresi purotur. Mhm. Mm Shpakë gjat. Por do bëni si do bëni zonja Zotri? Ana grama për ditën e sotme është G R E S I P U R O T U R. Purotur gresi purotur. Gresi Puro Tour 0692070222 0692070222 për çfarë luaj mollë? Për një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Për një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan, zgjidhni këtë anagram, Gresi Puro Tour, vendosini këto gjerma ashtu siç duhet formoni fjalën dhe ku ka si ju pasaj për të fituar këtë kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan që po të avron. Super gjë. Okay, dërgoj okay. që Jeri mi i dashur është duke dëshirsuar nga sikleti. Pana dregoj Jeri, çfarë uh, sikleti ndjen nga agresi porotur? Për momentin asnjë, as nuk e di se çfarë është. Nuk e di se çfarë. Ke më doli një fjalë e çuditshme. E di, por nuk e gjithmonë. Hey, Mhm. Uh, uh -huh. Provo përsëri. Probo probo sërish shikuh flet. Po ç'keni sh më një ide kështu? Po ç'kan këta të dy? Sepse sepse shikuh flet, do të them shikuh flet në këtë rast. Sepse si po anagramon Altini as nuk e vret mendje fare, kuptom. As nuk e dhe kjo jep t t të jep ty të drejtën që ti ta përqeshësh, ta tallësh atë. Osiçm tallëi her pas herë. Mund ta bëj edhe unë anagrama, kuptom. Çfar tall çfar tall ai? A mund ta pyesësh, po është. Na ty. Çfarë, çfarë tall ti? Un nuk i tallazëni. Cepin e mjekrës. Jo, jo, jo, jo. Jo, ose kuptova. Çfarë, domethënë çfarë tallaj tek ty? Jo, çfarë tallaj ai? Ëh, ishte thjesht një shekase, nuk është se altini tallet. Domethënë nuk do ziheni. Jo. Ne shkojmë, po mundohem. Un nuk parazijeni. Lore, un do vazhdoj të mundohem. Un pres atë çari. Ai s'flet mirë sërish. S'ka problem. Këshoj përgjithësisht se s'do të gënjej, por në radio s'flet mirë për ty. Nje ai ka gabun ja 2 3 vonë. E kam haruar e kam e <laughs> i shoq. E ke harruar. Tan, më mirë se harresa. Miqësia para gjithave. Po, po. Kujdes Altinse, nga mi shumë të mirë mund të kthehesh edhe në armiq shumë të mirë. Aho, e, ka të pa... <laughs> <laughs> ne jemi kanadalë, ne veshërtim. Shëndet pasuarta Amerikës. Ne jemi po, ne jemi Jo, jo. Është vërtet. Ja kështu. Ja, siemi... <laughs> ne kemi shumë <laughs> emigrantë tani me njëri tjetrin. Ka plasur në Facebook. Emigrantët në Kanada apo zien me emigrantët në Amerikë <laughs> shqiptar. Faktën që ne ç'këni thoya në njëri tjetrin. Jo, a themi? Jo, a themi. Sa bukurje. Kur mendojmë se dikush është fytyrë fiture... pakëndshme për mos ta themi, nuk i mbajnë fjalët ne. Nuk ua themi tjetrit se sa i falë shokut, shoqës etj. Po. Ejë Do të bësh soda të kafën me akull, të lutem, mos i mbash pres. Ditën e 7 Zoti bëri botën. E kujton edhe Eva dhe Adami filluan të bënin dashuri me njëri tjetrin, çdo gjë ishte gati. Çdo gjë. U bë dita dhe nata, u ndan ujërat nga toka. E kupton bëri gjithë kafshët dhe mendohet tashi vetëm me tash marim nga ca asht mar 40000 specie. <laughs> uh, dhe në fund fare u bë edhe nga një kafe me akull, u tha urdhëro. <laughs> po relax. Po ti ke premtuar Ke 7 ditës ke për muaj një kafe me agull Nuk po themë për universin Nuk dua universin Fare, vetëm kafe me agull bëj Edhe sot ma bëj Sepse nesë kafe a zera, zonë zotërin është një kafe cila premton Jo se nesë kafeja Së mu të bëj me agull dherim tani Ajo klasikja po themi Por kjo është 100% kafe arabike Dhe pa gruten dhe është kafe speciale Kaj një shje më të but është përpunimit më drysha Dhe është ka stile për të bërë me... Thotë këtu, nëse përzien 600 mm, mililitra mm -hmm. uh, uj me 2 lukë të kësaj kafesa zera, sa të sopa akulli, dhe i tundë, e pasaj këtë përzierje, kur bëhet kremozë e mba të këtundur pak, mm -hmm. esh, e hedhë në një gotë kukat sa kokrat të tjera akulli, për të mba të fëtot, bëhet një gjithon fantastike. Dhe ollë të atëmës... <laughs> që un mund ta bëj ti këtu se ne jemi në një hotel të madh dhe Unuk të njëjtë do zgënjej. Se ka një super kuzhinë, tet, e... po zgënjimi më marr ça më vonë. Diku nga verandë. Ja ndoshta, pse pse s'mban një kafe më kështë, kështë, o, të saktë ke thënë. Duhet të pishim. Meqë e premtove kaq kom par, po thosha. Po gjithsesi, është super uh, super gjë. Megjithatë un e kam provuar vetëm të ngrohtë, me thënë të drejtën. Deri tani, derisa ta provoj të plot. Deri tani kam me të thënë Duke sikur do të jetë vërtetë e shkëlqyer, po kur ta provojmë do t'ju them. Do një dit. Një dit. <laughs> ta provosh një <do> <laughs> ditë. Një ditë. Tani duhet të. Preso këtë ti ajo ditë. Është superzit. Shkojmë Altin, mfal. Shkojmë. Ikim, duhet ikim. Jan lajmit orës 8. Çfarë do? It's too hard to sleep. <laughs> mirë më gjësi që të gjithë e mirë se këni ardhur nah, Kryumin e më gjësi do nërë është të një 88 minuta qërka? Jo, kishe diska me ojtën ah, Kishe diska me ojtën po. U shkryhë, nuk i qeshërë, nuk nashët U së gjithë, u së gjithë U së gjithë Nuk e di se qëfarë u së gjithë, bo Mirë bërës u së gjithë Me së gjithë, me kuptuam hey, Kemi eldin Kemi uh, eldin lini Eldi mirë më gjësi Eldi tani imbas, këngës dhe bales Këshin zhjua e zhjiste, këngat e vallë Oke, okay, më më gjithë, se ldi Më gjithë, më gjithë, më gjithë, më gjithë, më gjithë Po si e mërë e zotëri Si ka lovë, më gjithë, më gjithë, më gjithë Shkuqyshëm Ma shkazë, dini, përshëndes një dëgjuzi në tuaj oh. Se përse nga dëgjimi, dëgjua si tuaj Kërkua një shërbim në aeroport, brën, mm -hmm. më brënë, rëthorës 12 Edhe përshëndes e shmazen, se p janë dë gjusit më të bidhër të klubit të mëgjesit, marikit të mëllojra, edhe më brëmë, më brëmë, në bëdhënë, kë afirmua edhe raporti që Uh, zotria, na mori të më dhënë se këse numrin të ime ka marrë në përmjet të klubit gjesit dhe kjo është një kënajsi jesë zagonshme, jesë zagonshme uh, <laughs> uh, Numërin të, të telefonit e gjeri... eldit, <laughs> që ose të do një tak nashinja është zagonisht e eldit është 23 ose 24 pas e ndiqet nga 5-5-a 23, 5-5-5-5-5 <laughs> ose 24, 5-5-5-5-5 Apo jo? Po blende, papi, okay, re, a e të nashur të një? Për në rëport sa e këni për në rëport Bajtë e ardhe 1.800 bëjtë e ardhe 1.800 bëjtë e ardhe Linja e Austris në fakt domosht ke pas vonesa, por me gjithë vonesat është i përfshirë në shërbim sepse në këtë periudhë normalisht linja dhe aprieli Linja e Austris është pas me vonesa tani ka filluar të bësh edhe trafiku në aeroport domethënë, <laughs> trafiku të rrugës. E. Pa, në atë kohë baksisht si trafiku. Linja e sot në karakterizohet me një trafik të qetë, më e përgjithshme a qarkullon pa trafiku, paktën ka mbetur nga ora 7:00 e mëngjesit deri to momentit. Flaskim Për trafik normal në dy akët kërësore që i këmë pas shumë problematik kër rrugë Elbasanit është rrispyr trafik le vizja nga stagu ku Drejt qendrës pa probleme, vetëm pranë kryqëzimit në Rrugën e Elbasanit, normalisht ka pak shumë trafiku, vetëm pranë semaforit, pjesa tjetër që udhoton drejt qendrës është mjaft e kalueshme. Rruga e Durrësit, fundi i autostradës drejt qendrës, şi gjithë kryqëzimet, uh, Lapragën, retrodhënimin i Zugzit dhe pjesën drejt supermarketit çarkullohet lirshëm. Rruga e Kavajës nuk ka probleme, qendër kombinat pothuajse nuk ka ndryshim. Unazat e sipërme duke vazhduar edhe ditën e sotme nuk paraqet bështesë, duke përfshirë edhe ka e Vesait, bulevardin e Xhandarit dhe rrugën ferit, Gjaiko, drejtës të qërënjë trenit dhe bulevarit i Jandar 1.5 km dhe i të kura Vasilçando për më mendin kanë bërvajde normal e trapliku po ashtu dhe unë asa poshme ka pak flux e trapliku të ndryshuashme sepse kërën unë tova para 15 minuta shtekurishtimi si indietorit ka pak flux trafiku mua me gjëleja që vjen nga pakullitin gjejtë të timin drejturës Vasilçando për dhe krau paralel që vjen drejtë Urzë dhe si qalë përmeni ka situata me flus trafiku mund nuk mund të arrojëtemi rrugat tërë Dorkeko vetëm një semafor unat dhe arre zakonisht kemi probleme blenë gjithmonë se oh. rrugat tërë Dorkeko kemi. ka vetëm trafik vetëm semafori par dhe pjesë të tijerë përveqesht që të pojnjës në gjitha përgjizime kalon pa trafik pa është lajmimi edhe për donon në nazë. Shkëlqyshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit shum. eldi. Me rollin, zonja eldi Merolli zonja Ezotrin, Eldi Merolli në klubin e mëngjesit i cili na informon mbi situatën e trafikut 8 e 12 minuta në këtë moment. Ju jeni me Radion Kombëtarin Klave FM. Blendi Jeri Altini, Onza dhe Lori janë së bashku këtu ndërsa Anagrama është Gresi Puro Tour. Mhm. Mm Gresi oh, yeah. zonja Ezotrin, Puro Tour. Ai gjeti dje Jeri. Gresi Puro Tour. Po yeah. Jeri ka gjetur. Së kam që e për jeri të njeri është Lëbi Ose njërë ndryshë si lëbi Për anagramën është lëbi anagramës Por gresi purotur Mi shtashu gërë E-S-I-P-U-R-O-T-U-R-O Nëse ju i Rive nësit u gëmërë Do të formon një atë fjallin që ju duhet edhe Do jeni pastaj Si tuaj Një përtonet do të mjekësor nga spitali amerikali Është vërtet. Është vërtet. Ehm. Sot fillon kampionati botëror i futbollit. Ma shuj kur e rreshtjen, kush luan sot? Ah, kush luan sot? Kush e hap? Gjithmonë ieri uh, do të di që skuadra mm -hmm. që është mirëpërt, luan uh, në ndeshjen e parë. Okej. Okay. Sa Vandalie është skuadra po. Ata hi zoti shtëpisë. Zoti shtëpisë luan gjithmonë ndeshjen e <gallat> parë, po, par, është pa, pa, drejt. Kjo është një kështu parakusht, pastaj tjetri ka mundësinë të është kusht i bjerë edhe varet nga grupi. Brazil i kuruan mend se po shofti. <gjohet> Brazil i luan Lori me, mendoj se ka me Serbinë ndeshjen e parë, kujton se çfarë. Sërsi kam. Çfarë no, është uh, sonte? Mund të shkojmë për ndeshja e parë, eri është midis Rusis dhe Arabis. Ah. Ah. Rusis dhe Arabis Sauditesh, ndeshja e parë Në cërë është të lutën Nërsa Brazili më falë, Lori, se të mga trova e ka ndeshjën e parë me Zvitsrën Me Zvitsrën Me Zvitsrën e cila ka një skuadrë gjusëm shqiptare Po Êshtë një -të, të arat, rrë, që ka katër botërorë, ka është barazojë se lezovaj në lajmë. Pa ha një e sa lezovë? Berhami. Berhami, Berham, <gjit> Berham, po. Berhami është zëvëns kapiten dhe ka katër botërorë, si që Qelua. ka Ronaldo, Pele, Maradona... E dhe kjo ka, vetëm që këti si është ndjerë në njërë fama, se temi. Jo, ka bërë, ka bërë, ka bërë, ka bërë, po. A shumë mes fëshore, shumë është i... Shitari vetëm, shitari vetëm që ka katër botrorë. Bravo, jom. Më oh, falni yeah. për zërin si, si <gjumë> <Zy, gjumë> <Nga t> <gjumë> e hå. Bravo, skansi, skansi problemi. Bravo, ti do se ulë Berami. Nuk është. Përkundrazi. Të ngrenë në shtëpan. Dhe në çfarë ore është ndeshja sot? Ora, s'ka ashi kompleks. Në çfarë ore është ndeshja? Ku është ai? Në çfarë ore është ndeshja? Çfarë duhet çfarë ore është? Tash shikoj ti. Ja të di Ta pra, kur do të bënim. Okej, sepathoni pak më herët me dashurçi. Jam në çordë do dalim me shoqjet. E pra, është gjatë motrorit pra, po them, është siç ështëën në fakt edhe në të kaluarën. Në orën 5 është. Në orën 5. Okej. Shkojmë me dashur kur shumë burra ngulen para televizorëve dhe gratë që kanë të dashur, thonë, ë në këtë kohë zhvillojnë pastaj edhe një herë në 4. Pra, ndodh Më vjen të shoqërohet futboll sesa më e dashur. E kanë lënë në Lorik. Dashurit janë zakonisht e. Sa si të në futboll sa sekretica. Në Dashnoru tifoz nuk mund të jesh të dyja. Plus që kanë sport tjetër ata. Po, është më të si, bënë Por, uh... e vërtetë. Merrin me servitë të rënda. Edhi bën golat. Por Jo, pse ska asjë të keqe. Ju luajnë ora 5 sot. Okej. Shihemi deri. Përsa e ndeshe atyder është nesë në dy E që ka shumë herët nesë Në dy të drejkës <sharpet> Në dy të drejkës Në dy të drejkës Qënë dorare koti të Si janë dorare koti janë Dorare <laughs> shumë koti Përka edhe në darkë pasaj Ka me vonë në darkë Po me thëndë të drejtën në këto orare është <sharpet> edhe shumë faq Janë me orën e russi së lale është është <hle> <hle> orë atet në russi Duhet tjetë orë atet diku Këtë e qartë pra jo, është... jo, Ju <laughs> <laughs> do të mbash trupin në formë, ke parasysh? Ai merret me. Ai di ti që është ajo bën gjumin e bukurisaj. Ëh, mirë. Po kush e quhet gjumi i bukurisë? Mos e kruajmë shtetin. Vazdojmë me, vazdojmë me anërimisht dashur, i cili ka censurë, për dy vjet sot do të kishte censuruar këtë. Qi tallet me Po më kush e quhet vërtet gjumi i bukurisë? Distancohemi nga Ne po mendojmë që do të mbulojmë pak, ti vazhdon të i përsërit vet. Hajde, hajde. Për të nxjerrë kokainën nga gjethet, përdoret një përzierje e lëndës kimike. Vajguri dhe acid sulfuric. E dëgjojmë edhe një herë të lutem. Ja, do të i hedhim pak pluhur kësa. Për të nxjerrë kokainën nga gjethet, përdoret një përzierje e lëndës kimike. Vajguri dhe acid sulfuric. Pip, pra vajguri, acid sulfuric dhe da. kjo lëndë tjetër që nuk e dim se çfarë është, që ju duhet ta gjeni, se çfarë është? çenë hoçi trurin. Naë hoçi mendjen. Çmendëm. <laughs> Do gjejmë një gjë tjetër për të bërë. Çfarë s'kan bërë njerëzit gjithçka vao? E... Shumë kampir. Pran, mirëdashur. Çfarë ka? Paska një proces. Altini ka qënduave parë një nga ato dokumentare që tregojnë mbi fenomene të qurit ndryshme, por mesa duket ky ka qenë i fokusuar në, po themi, tregtin e drogës dhe mm -hmm. se si nxirret nga lënda e ose si nxirret lënda nga bima e kokës. Mm -hmm. Gjethet e bimës së kokës që rridet në Amerikën e Jugut trajtohen me vaj guri, me acidin sulfuric gjithashtu. Dhe, dhe një lëndë tjetër, një substancë tjetër, diçka tjetër, un nuk e di se çfarë është sinqerisht. Ëh, dhe nga kjo pasaj, si thua, të rihiqet kokainë, kokaina që kërkohet, pra substanca që kërkohet nga këta produsit. Po çfarë është kjo substancë tjetër që përdoret për meç? vajgurit dhe acidi sulfuric. Çfarë tjetër duhet në këtë proces? Altini e pa dokumentarin, e mësoi. Tani po do që t'ju mësoj gjithëva. I jefi. Për të nxjerrë kokainën nga gjethet, përdoret një përzierje e lëndës kimike. Vajguri dhe acidi sulfuric. Ora. Kjo, kjo dhe kjo tjetra. Në të kemi një këshu, një ndërbërje që shkëlluse, për pushim, por së kemi ko, duhet të bëjmë gjëra. Ej, duaj që të bëjmë një këgampar unë, sepse dje, kam qënë një vënd, ku kësë kam par. Bravo ti. Dhe më dhe në mund të të bëjt, ani, si të dushtit, të vjetër të rritë, man shkull, femër, me, si të duaj, me flok, pa flok, më gjithan. Në tjerë, në tjerë. Juçë e Qushe... nisim. Po ja, po kërkoj bazën. Mhm, mm mhm. Mm Okej. Okay. A dhe zonë sotrin. Ja huin kë kam par un këtu në klubin e mëmëjesit në këtë moment të sublime, sepse un kam par shumë njerëz, po vetëm për një prej tyre. Do të luajmë ne sot. Fillon pyetjet Zonjusha qi kam përballë këtu Jerida Sakaj. Jesëm? Në eseri? Është. Është. Është mbi 30? Mmm, po. Nën 40. Gjithashtu? Po. Mmm, është artista? Është artiste. Aktore? Jo Ok Êshtë moderatore Sportive <laughs> Për e dura Jo, kësë duroj edhe Përëndat e unë i dashat të lojtikë në lime aty <laughs> Sefse ishte mirë të këmoderatore sportive <laughs> Qelbik shuqetit që shërtim Ka një emision të sajnë Jo, nuk ka një emision të sajnë Êshtë moderatore <laughs> Altini i <laughs> qëti është artistë, si shëta jeri, dhe artistët dhe moderatorën nuk janë e një taj gjë. Pa, e vërtej. Ok, kujtësë këtu. Kam një detesh. Ti mund kesh një detani, përna i duat ashtë që uaj. Zohenë zotërinë, unë kam parë një personaj që juaj njëhni. E keni parë, e keni të gjuarë, është në, po themi, në sferën publike, mm -hmm. prej vitesh. është mbitri djetë dhe nëndy zetë, është vajzë, thamë. Ne kaç dëm deri tani, fjalën e ka, ka Olta që mund të zbuloj më tepër nëse ju e gjeni se kë kanë parur, fal. 0692070222, çfarë do fitojnë Olta? Do japim një kshu Elena Ferrante? Ja, japim pa, Elena Ferrante. Atëherë. Për ato që do të djej se kë kanë parur un, pra cila është vajza e shehur, mm -hmm. do të fitoni historia e vajzës së humbur. Nga Elena Ferrante <gjën> që është libri i katërt i sagës së grave napoletane. E kalori. E kalori. Hajde Lori se ti e djeg është sa ka kaluar 30-ën? Sa ka kaluar? Nuk jam, po jo më lor, pse më fut në atë, lor, lor ti e di që unë si mbaj pishtarin njerëzve. Ku ti? Më dis 30 e 40 ka. Unë se di domethënë eksaktësisht, mund të jetë 33. Është ke digital? E kupton? Jo, nuk është digital, bjot, e digital, vetë da e bëra atë pyetjen pa ashtu. Është brune? Është brune. Piktore, si artiste? Oj, gjetje. Është në top channel. Va, va, va. Pritmë se zbulojmë se ç'a bë më kësu se Lenam.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 Ti kësë një për shumë bitë e shëri Ti edhe lorë kënë për shumë bitë e shënjër Dhe është artistë shumë e mirë Lorinin, po është artistë shumë e mirë, po mm -hmm. Qëfar atëre për të indimuar pak njerëzë që ndoshtë ta nuk e gjendot se kë kam parun Moderatore dhe artistës mm -hmm. si Qëfar i përqen të pikturoja saj së fundmi? a ta them po mund ta thuash lule dielli jo. lule dielli ok faleminderit atëre koha mbaron 0692070222 a është pasaq e është pasaq tashira këthemi pas pak në klubin e mëngjesit është nuk ka vënë shumë njerëz di uhuh nuk e dha edhe neyse neyse e qendrove por kësare, po i qendrova kësaj po 83 minuta në klubin e mëngjesit në këtë momente Stranger Things stili i këngësh nga Kai Gode One Republic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 Thank you. Bei Bogorku, m'pëlqen. Bravo qoftë. 8:26 minuta në klubin e mëngjesit, por shikoja ëh ça, një artikull të vjetër në fakt, ëh, në lidhur me radion. Mm. Dhe kon kur që hit i madh që e bëri edhe të famshëm grupin One Republic. Ta apologize. Mhm. Isha i ri edhe i sapo propozuar nga Timberland, e ke parë sysh? Po. Ky Theu rekordet për këngën Më të luajtur Në radio të Amerikanin atë ko mm, E vërtatisht Duke luajtur kështë rraste Deri në uh, 126 shterë në java Apo të qka aty Apo ah, më shumë, shumë. shumë. Mm. Sepse luaj në disa kanalet qdo 50-10 minuta E dhe për lecua pak për uh, Qështin e radios këtu Se si ka mundësi që luajnë këngët ka i shpesh Edhe njëra nga shpikimit që ata japin është Tonë, jeta e Te përrezën e digjuezve Njerëzit nuk kanë ko Digjen radion që rekore, 20 minuta Do më tonë, arrinë në punë, shkojnë Fusin atje dhe duan që në ato 15 minuta Apo 20 minuta dhe të gjojnë Këngën e tyret preferuar Edhe ata e luonin Se tu ashtë 24 herë në tit Zdo 50 minuta edhe, Kete, mm. o, Tishtë e dirë që e luonin pak më pak Por kjo ishte strategjia e re. Luaj vetëm hitet, që e fut radhin pastaj në një zonë shumë të sigurt. Por kanajo shumë kostë vetë. Në kuptimin që se ti do lush vetëm këto këngët, vetëm top forti për shkakun, 40 këngë. Mm -hmm. Asnjë më tepër. 40 këngë dhe ato që janë më lart në klasifikim ato i luajnë më shpesh, ato që janë më poshtë në klasifikim i luajnë më rrallë, por e mban me ato 40 këngë. Dhe nëse do të fusësh ndonjë tjetër, rapi luan nga 20 këngën që kanë qënë për para një viti, apo para 2 vjetë, është tek top 20. Apo qëndron vetëm e hitet, hitet, hitet dhe nuk, nuk përvonë asë gjë tjetër. Sepësa jo është zona më e sigurë, më pak e gudzim shme, më pak se tush këtumë, në njështë. Po kjo se mine, sepse ne jemi njështashurë këtu në krymir e mëgjësit. Naturisht. Jo vetëm që vëm kënga më të ndryshmet, e jo vetëm 20, po 400, po ne kemi ed Çu mungojnë çdo radio tjetër. Ja, isojon. Bravo, bravo çu. <laughs> <të> me <shumë. laughs> edhe kështu. Do bëjmë një pyetje nga, oh më shëfë fjalë, kemi mm -hmm. një problem shumë të madh me anagramën. Me anagramën, ëh. Mm -hmm. Ulta më thotë se njerëzit kanë thën ëhm um, Ulta siguria tropore, më thal. <laughs> Ja, çka kanë thënë siguria trupore. Nuk është siguri trupore. Gresi Puro Tour është një fjalë e përbërë, ëh, që Për unë nxorra rastësisht midhasur nga fjalori i gjuhës shqipe që kam këtu. Nga fjalori i gjuhës shqipe, një fjalë e përbërë, nga fjalori i gjuhës shqipe që nuk është siguria trupore, mm -hmm. s'ka lidhje fare. Ës gresi puro tour. Dhe është një mënyrë për mbiemër. Më përsh... më? Po, më biemer, është mbiemër. Është mbiemër. Nga ana sintaksore, gramatikore. Ëh. Mm -hmm. Dhe përdoret pra për si përdoren mbiemrat, për të përshkruar. Dikë. Dikë në këtë rast. Ëh. Mm. Jo diçka, por për përshkruar, për të përshkruar dikë. Lyryryr. Okay. Okay. I cili le të themi, nuk është mm -hmm. në maj për ja, momentin. E vërtet. Ëh. Mm. 0692070222 po, Gresi Puro Tour. Ai që do të vi i pari me përgjigjen e saktë do fitoj të fitojë një kontroll të plotë mjekësor në spitalin American Olta ka premtuar. Po po. Olta ka premtuar edhe një kafe me akull, ashtu nës kafe brenda 9.00. As 0, ka thënë brenda 9.00. Ka edhe 30 minuta pa 46 sekonda, 47, 48, 49. Le të shohim nëse nuk do të ma bëj edhe sot. Se si s'u kuma më, më ka bër asnjë nga ditët e tjera që ka premtuar se do më bënte kafe. Turpi uh, vi. Turp o, nuk kam. Ti vi rend. Os po mendon rend si vien ai. Rend the fare. Ai merr gjërat si lehtë. Kështu. Volta. Morave që jetë tifozën e brazilin Po, lori, lori Si jetë tifozën e brazilin dhe mos e moho Sëpse ka ndalë foto që jetë tifozën e brazilin O, të kërëgote gjithë Hajde, hajde, hajde E, u pas pak në këvinë e mëgjësit Ta një një të brejnë shumë në shkurën dhe pubisitare Mishdashur dhe po përtheve në gjitë lanëzit Tuk tuk tuk tuk tuk tuk pap pap pap <laughs> mirëmëngjes pap pap pap pa. pa, pa, pa, pa. nuk e di nuk e di uh, atëherë zonë zotrin ngresi ngresi duro ka qelluar shkëm graniti mm. me tënd drejtën anagram shumë e fortë dhe keni qenë shumë zhurmues me tënd drejtën ndos mos për uh, perierin përierin që ka gjetur <laughs> shida... ka një orë ca e ka no. pasur ditë tjetra para një ore <laughs> ta lesh në pritje ashtu asgjë akoma s'e keni gresi Pur o tur, mm -hmm. është një mbjemer i cili përshkrua ndikë që nuk ka shumë para. E vërtat. E thash. Monofull. E vërtat. <laughs> Ndërkom i shdashur që censura për ditë nësot me vion të mbedet të merë. Dijon një, një, një pak. Agenda? Për të nzjerë kokainën nga gjethet, përdoret një përzjeri e lëndës shkimike, vajguri dhe acid sulfurik. A që tonë. Par? A që tonë. <clears throat> Që do lië. So do qe. Pra qe ministrin e dira ma. U distiluar. U distiluare. Pse më çfarë do bën ndaj me u distiluar atje? U amoniak. Ëh. Ëh ëh ëh. Si bë alti në dike nga ndonjë premtim që sot do të të ndihnim. Ordër? Këzo në alti. Pam. Që do të japësh ndihmë. Ky kjo lloj, domethënë, përdoret nga gratë Kur bëndi të shka? Uuuuuh! Uh, <laughs> Jë ja vetë, uh, uh, ma qimë nga të ratë, pa, papra, mund të i përdorin të dyja. Jë më i të dyja për idea, ju ne, e përdorin se më shumë. Të ne qikë më shumë njëri, ka të drejtë ati. Ta të gjemë dhe njëri, futu në kontekst. <laughs> për të nëzjerë kokainën nga gjethet, përdorat një përzjeri e lëndësh kimike, vajguri dhe acid sulfurik. Këtë lëndë kimike, pra. <laughs> Këtë lëndë Çe përdorin gradë bëjnë diskant 20 70 222. Nuk mm. e çajë që po mendon ti. Jo, s'është ajo. Dërkohë ti Blendi kishe <laughs> parë Albana Osmanin. Albana Alban, Osmanin Alban. ishte saktë po eksaktë. Futuese 993 për onumrin fiton një kopje të librit të Elena Ferrante, Historia e vajzës së humbur. Mm. Bravo qoftë Elena Ferrante, Historia edhe një herë emrin e vajzës që fitoj? Etleva. Etleva. Me numrin e telefonit që mbanon me 993. Ja ku është Etleva. 993. Ky është i blut. Kthehemi pas agjën, më gjithsesi do të luajmë sa e si e njohim kolegun Mish Dashur. Oh, sërri. Uh, Hello. Kënge? Super. Tani është uh, si gala Paloma Faith the Lalabay. Will you lay me down make my heart see on the sand throw my fears all to the ground will you hold me. Will you serenade me with the song you used to play tell the night turns into day will you hold me. saying no Nga editës në klubin e mëngjesit Oh God, I'm clean out of air In my lungs, it's all time. Kurta dëgjoni këtë këngë në radio në klab FM Gjët klubit e mëngjesit Dërgoni së mësëm e tekst Kënga këng, editës dhe emrin tuaj Në 0689 20 70 222 Mesaj dërguesi i par Fiton një dërat We pretend that we just don't Midisorës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Klab FM në një 100 i 4. Ja, më mgjesit, më mgjesit. Lelë. Hajde pra, ta mi. Zonja dhe Zotrin, kemi bërë edhe shortin këtu në klubin e mgjesit dhe ka dalë se Altini do të efektima Elojes. Mhm. <laughs> Që gjëne do të bëjmë tre hyëdhë që ia ja adresojmë në fund fare Altin Sulajtit. Mi dedikoni shpresoj... vetëm mua. Kjo është loja më e bukur. Dedication to my ex, ajo. Congratul por shpresoj blendi ti kesh zgjeduar si gjë. I kam zgjeduar disa. <laughs> që të kënaqesh ti Olta. <laughs> që të kënaqesh ti Olta. Faleminderit. <laughs> <t 'knagishti>, <laughs> Faleminderit për, për, për mua. Atë Altin do okay, të largohet. A dini që largohet? Largo Altin, ti duhet të díchosh diçka tjetër tani? Pika Altin. Pika jo spaça që na ka vënë ai ndërsa ai s'është. Që ne ta dëgjojmë, hë? Mund ta lihesë interesimi ajo, se po shkputesh apo ke zharruar shinin. Mh, okay, dakor. Tanin po iq. Nuk pra. e kemi. A pse ti do ta dëgjosh? E dëgjojmë ne. Mizeri fare. Një kolsi. Nëse siesh po ik. Vet ta dëgjoj ai. Hajde, vazhdojmë. Altini ish zharuar më ish, ta duk kështu që un do bëj tre pyetje ja, do ta vendos Altinin para tre dilemave mbas pak. Por tani Dergoj ai, është duhet të dijuar diçka tjetër. Këtyre dilemave do u përgjigjet Jeri. Mirëmëngjes. Olga dhe Lori. Mirëmëngjes. Qëllimi është ata të përgjigjen sikur të ishin Altini, në mënyrë që kur të ballafaqohemi pasaj të kenë të njëjtat përgjigje ata, siç do të ketë Altini. Mhm. Mm mm -hmm. okay? Gati. Gati. Athe Altini do të zgjidhje. Që sa herë bën dashuri të shkurtohet një muaj nga jeta? <laughs> sa her muaj nga jeta <laughs> Ordra. Sa herë bën dashuri të shkurtohet një muaj nga jeta apo që sa herë ha? Ëh. Të shkurtohet një ditë nga jeta. Vetëm një ditë. Po pse ha më shpes se sa a tre herë në ditë po? Është vërtet. Edhe do vazhdosh të hash edhe kur e ke. Sa ditë se sa herë altini po? Ë drejt. Nice, okay. Nuk e njëojm kaq mirë sa drejt. Pra, ndoshta ai do të haj vetëm një herë në ditë, por prapë do të haj për ditë. Po, minus 1. Po. Dhe Mujaj, nëse të dojshë të bëjt ashuri, një muaj, minus. Unë e njofë, unë e ditë që do thërë. Pra, qëfar do të zgjedi Altini të bëj? Të mbasit 30 ditë qdo e rë që bën sex, apo që sa e er rë që ha, të mbasit një ditë nga jeta e ti? Qëfar do të zgjedi a i? Përgjigjuni si kur tishtit Altini edhe ju në 069 27 222, a i me tre përgjigjet sakta nga ju, ka përfituar duratën nga Head and Shoulders e Old Spice. Përi e dytë, Altin do të zgjidhe që kishte diarre eksplozive sa herë takon ah. shefin. Oh! oh. Tu në radion Globefm. Oh, oh. Apo sa herë takon vjerin me vjernë. Oh! oh. Diarre eksplozive <laughs> quhet. Është ta një. Sa ni nikë takon më shpesh, as shefin. Varet sa herë që takon atë, <laughs> apo sa herë që takon, varet se puna është edhe çfarë përshëpitë do <laughs> me këta njerëzit. Kush do ta mirë kuptojë te? Ku është zgja? 069 27 22 069 27 22 Do të zhjidhje, bra, të kishe diare eksplosive Sa erë që takonë shefin, apo sa erë takonë vjerë i dhe vjerë Nga, to të tjipit Mi sekon, të tjipit në tjipit në banjë Po ba. Ok, haqë dhe ndërpaske E fundit është kjo Altin Do të zhjidhje të vdisje duke shpëtuar 10.000 të panjohur Mm -hmm, mm -hmm. Po askush nuk do ta merrte vesh Heresim. se ishe ti. Mhm. Mm Tan, imagjino një gjë të tillë për shembull që është duke rënë një avend dhe këy hidhet e shpëton me trupin e vet. O po këy bëhet pete dhe nuk njehet më se kush ishte. <laughs> okay. Por ata shpëtoin. Mm -hmm. Okej. Okay. Apo që të mos i shpëtosh ata, ne gjithë bota ta di që ti nuk e i shpëtove. Pave në dorë dhe nuk i shpëtove. 10000 <clears throat> <një> vet. <clears throat> me fëmijë, me katandit, domundon të ish kshu një. 10000 she që kanë ndërgjella. Dakor? Okej. Okay. Dhe pyetja e fundit ekstra për Altinin është kjo. Pse kemi këtë? Do bëj një ekstra po. Okej, okay, pritani. Do zgjidhni Altin që të kishe një mik kafsh, për shembull një ari, me cilin mund të komunikosh. Po pse ari? Është inteligjent, mund t'i jetë qën. Okej. Por me cilin mund të flasësh, është inteligjent, mund ta ngasësh për në punë, për shembull nëse është ari, ta kesh shumë një gjë të jashtëzakonshme, apo që Gruaja ta ka gjithmonë trupin në, trupi në formë. Ah, edhe një herë të lutem. <gjënë> të kesh një mik kafsh, inteligjent, një kafsh që, që mund të komunikojë me ty, pam, kështu. I cili mund të bësh lloj-lloj aventurash. Mm -hmm. Apo që gruaja jote ta ketë gjithmonë trupin në formë. Ah. Është qartë atëherë. Mm -hmm. <gjënë> <gjënë> ta shkruajmë këtë. Mund ta shkruani. Atëherë okay. le ta. Riceli okay, Ardini këtu në studio. Okej, Ardini kthehet për arsye rimish dashur për ta. Balafëquar të një situatën Ate në altin je gati? Gati Dizet e mikrofoni? Da Oke, okay. ate Këto janë dilemat që unë kam përty e të shrojmë se të shfarë do në thonë Kolegët që mundohen të parashikojnë Kush kolegët të një më mirë Dërko që njërëzit kanë shkruajdu në 06 dhe në 27 22 Sa her Altin do zhidi që sa her bëndashurit të shkurtojt një muaj nga jeta Po, apo që sa her ha, ditë shka, të shkurtohet një dit nga jeta. <laughs> e vështirë është, baj. Shumë vështirë është. Po mos më shgënja. <laughs> pra sa her ha, ditë shka, e zëm haj një protokal, t'i po, kën po. një dit. Haj një biskot, t'i kën një du, dit. Duhet t'i di marrë shparasysh. Po, po. Sa herë do her... sa her që hadit shka të them? Sa herë që ha diçka, të shkurtohet një ditë nga jeta. Apo sa herë që, apo <gjitra> edhe proteina. Në gat makaronat shkurton, me thënë drejtë. Po gjithmonë 24 orë, nuk është se mund ta teprosh, nuk mund ta teprosh. <gjitra> me mishin 2 ditë ka. Jo, jo, jo, nuk ka. Nuk ka. Një copë mishi ose nuk ka përsaktimit. Lori. Sa herë që të hah, më shkurton. Sa pra, herë ha shkurton një ditë dit, apo sa herë bën seks, shkurton një muaj. Në të të desi ri dhe me dashuri, se sa i vjetër dhe pa Pam pam. <gjitra> Pra, sa, sa her që ha jeri të më shkrutohë nga një dit Sa her Lën që ha nga një dit Që ne jeri? <laughs> Mendova si e lëti okay. një bledje Kemi nga një lori, se, një cili ka thënë? Një dit jetë kur ha Një dit jetë kur ha edhe lori gjithë sa O ta ka thënë minus 30 kër bënda shuri jo Ka shuri janë? Dhë jasjë, <gjë> në seri do t'ja zgjas jetën, iun shkurtoj. Ai s'ka nevoj për. Sonc po pra, mund të, të sh... ndrova si ç'duhet. Bravo. Tani Altin mund ta, ta al mendosh kshu për shkak të pamgrën, për ta dhënë sa herë. Po po po. Bravo. Shumë mirë ka. Alti sapo sapo t'u shkurtoi një ditë jetë sepse. Daj një vaktt njërë? Jo jo, kur ha, është e vërtetë. Jo kur pi. Okej. Ai thënë do zgjidhje që të kishe diarre eksplozive. Wow. Diarre eksplozive Altin. Sa herë që takon shefin. Kështu në radio në kleb e fenë, apo sa e që ta konë vjerin ose vjerën? Shumë a vështje që nga kjo si... Unë nuk tash që janë të leta? Por, nuk është edhe po... Emi profesionistë këto, nuk kemi... Ej, sa e që ta konë shefin, apo sa e që ta konë vjerin dhe vjerën? Po, shë e ishtë me vrapë! Ka të një alternativë ideja që mund të kuptohesht në shefin në rasë e shua, apo... Shë gu ishtë kuptohesht, shefin e diku shështë, mund të kuptohesht, betë Po, po, mund ta lojmë duaj. Ishte ishte tek sa njëim kolegun më tash, po, dire, e mbrava. Po hiqti rreshtin direkt pas misionit. Tim pa, pa. nga kjo dera këtej, mos u afro para ti. Po sepse nuk je okay. Okej, okay, sa herë që ta kuj shefin. Sa herë që ta kuj shefin. E kam humbur këtë. Oo, oh, sa i dukon Vjerri dhe Vjerri ka thënë një herë gabimi herë. Vete brenda shtëpisë mendova. Edhe unë se mbeti brenda shtëpisë. <laughs> edhe ti? Po jo më blet se Vjerra nuk e takon për ditë ai. No, po dhe dhe më dhe për ditë, me Allah, vares së çin. Shefin për ditë, për ditë diaret. Nuk kuptojmë Llora, shefi kupton se ka 10 vjet citnje. Edhe oltash. Ati është paske pashë konf. Është mësuar. Okej. Ka sheft të mirë ky qërat. Hadi, hadi. Vjerrin dhe Vjerra. Je në oltash, gabim vjen keq edhe për ty. Atë Aleni imagjinou sikur jene në një situatë ku me pa. një veprim heroik mund të shpëtosh jetën e 10000 individëve të, <laughs> të ndryshëm. 10000 individ ku ka burra, gra, fëmijë, të mitur, mm. Mm. bebe, të rinj, goca shumë bukura etj etj. Ti mund të shpëtosh këto me duke u vetë sakrifikuar. Por askush nuk do ta di që ishte ti, sepse se ti shtypesh, bëhesh kështu si si një moskonjë, e kupton? E lagës. Edhe zgënlagës dhe nuk mbetet asnjë më mënyrë për të parë se kush shanta. ishte. E çfarë? Do të bëni një foto, e kupton, të ngrejë një përmendore. Ashtu për... me copa. Do jete kështu, prap do jete imagjinat. Si mozaik. Edhe... Po. <laughs> pra, do të zgjidhni të shpëtoje këta dhe të bëhesh vetë pet edhe të mbetesh gjithmonë anonim. Mhm. Mm apo që të mos i shpëtoje. Por bota e mbar do ta dinte se ti nuk shpëtove kaq shumë njerëz, kaq shumë shpirtra njerëzish se pa de frikë. Edhe i thosh në më me, me me këtë domethënë që të rëndon në ndërgjegje. Do të sakrifikohesh, a natyrist pa e marrë vesh ngriqi i shon. Do sakrifikohesh do besoj. A, unë e thosh. Por për një njerëz, zonë. E j, po, jovani kur thashë që do ishe kështu. Po po, do isha. Zë kupton dgjin se si. Pse tek andalo në një herë ti? Si se kupton ti. Po. Po disi se kupton. Po s'u ndje shkomplet ieri. Si ajo koka sa i pulosi, ja, vazdon ham, ka kapsodit s'u bën. Ose tjetër që brapon në brobora. Sa koka e Gjotinit, se pritet me kaç. S'kan thënë ti shpëtoi. Ti shpëtoi sot ieri, ieri e një që ardhi ishte si bamirësi pa mat. Jam shumë i zgjënjur mos ti shpëtoi. Mos ti shpëtoi totori. Jo, jo Lori e shpëtoi. Le ta shprehim më qartë. 10000. Shok heroik pastik. Falemaka <laughs> <Pare> për para. <laughs> Dërkohë kam një fitues për anagrafa. <laughs> Dërkohë, jo një sekondë se kemi pyetën e katërt. Asgjë problem. Në një pyetë katërt. Do të thënin parazi. Ishim një ekstra për ty, ne kemi shumë të shpejt. Pra, shpejt. kjo është urtë, imagjino mm. një kafsh me cilën mund të flasësh. Uh, Ë, ndoshta një qen, ndoshta një ari, merrësh veshë, ke shumë mik, është miku i të më i mirë. Edhe kjo kafsh mund të shocëroj për shumë për mpun, mund hajë armishtë të tunë që ose e dërgonë E tjere, e tjere, e tjere, lojdoj aventurash, imaginoj, noton a riu dhe ti mbitë të në dërmi, atjende, lëshnam Apo, apo, që të zjedhash në vetën të, të saj misje që gruaj e otë të të, të ketë gjithmonë në trupin tullë Për gjithjetën? Kjo e dyta që gruaj e ime të ketë trupin tullë gjithjetën Oke, okay, jeri? Kafshën kam sërë Kafshën <laughs> Mendon sipër vete, vendos sipër vete. Ku do a riun Melesh. Ndërkohë gruaja trupin në formë. Gruaja trupin në formë. Ka një ataksim dhe do ta kesh Victoria Beckham do të jetë. Ndërkohë ka Mucho's gracias. Jo as lumen. Është mars fituese dhuratës nga Head and Shoulders do Space 558 i marrën numrin? Po tani s'e miraltinin. Dhe po tur e grisur. Po tur e grisur. Bravo. Autorituese 363. Do imbaron, 3, kontrol, të fikim ato dërgja e eksogjeruar. Gre... Nga Spitali Amerikan. <laughs> në Kongresi, puro tur është për tur e grisur. Duam që të jap leje Oltës tani. Faleminderit. ë uh, edhe në emër të dëgjuesve, sepse Olta sot ka çashuet uh, Oltë diplomimin. diplomimin. Diplomimin. Diplomimin e <laughs> kopshtit për gocën. Ksuqja vajza mbaron kopshtin, urojmë. Vizela se dhe shumë shumë kopshte të tjera. Tjetër gjithë jeta një kopës të gjelbëruar edhe okay. i lulëzuar, por sot Olga mund shkoi që ta fotografojë xhiroi edhe çaj. 10000 <laughs> veta i hoqi shpastë. Sepse është është një moment të ndajmë me ato edukatorët. Të së që është edhe një mamash edukatore. E kemi pranishëm. Tani filluan emocione. Po jo, ajo ka qenë gjithato kom ato edukatore, tani do të shkojë në një hap tjetër dhe Dhe është ndryshim, ndryshim. Mm, ja. Kaj Ambjente të reja Unë më bëra daullë me thëndrejtën Kër në na ikot e edukatorë janë Stamball Këtë jemi mba spak Kërvinë më qizit, ani ka pak u blizitet Dhe lajme të orës nëndë O da ikon se ka gocë God, I'm clean out of air In my lungs It's all gone Played it till nonchalant It's time we dance with the truth Move along with the truth Oh, hey, we're sleeping through all the days I'm acting like I don't see Every ribbon you used to tie yourself to me But my hips, I missed your hips So let's get to know the kicks Will you sway with me? Go astray with me I uh ain't -uh. king and queen of the weekends Ain't a pill that could touch our rush Pop pop boom we do when we sober uh, when you dream with a fever but you wish you could touch your Irish pop pop boom we do when we sober these are the games of the weekends we pretend that we just don't care but we care oh uh, when you dream with a fever but you wish you could touch your Irish Sober Oh God, I'm closing my teeth around this like a wet line Midnight, lose my mind, I know you're feeling it too Can we keep up with the rules? Oh, hey, put bodies all through my house I know you're feeling it too And she'll get fucked up and possessive when it gets dark But my hips are Mr. Hips Start to get to know the kicks Will you sway with me? Go astray with me I'm uh a -uh. king and queen of the weekends Ain't a bell who can touch our rush But what would we do when we're sober When you dream with a fever Bet you wish you could touch our rush so good. You be dancing with us can you can you can you dance with us i Mërë mëgjesi, mirë se këri ardhur në klubin e mëgjesi doarë është tani nënte, nëntë. Mërë wow. mëgjesi, mërë mëgjesi e lëtini, wow. Blendi. Qarë wa! Lorka. Qëshkjo wa, wa! Nga ty. Në më shokë. Dëgjuam dhe, dhe këngë në editës, Blendi. Përra, dëgjuam kjo ishte këngë në editës, blendi. Pa, nëndërkohë në. mm -hmm. është Berta fituese, i mbaron në humri me 5, 7, 6, ka fituar në të biletapur në Cineplex. Në lidhim me Në lidhim me një propozim ë uh, të quajtur për të të disa nga televizionet e mëdha për të marrë para nga taksa paguësit dhe për t'i vënë këto para edhe në shërbim të televizioneve private. Do të thonë, siç ne paguajmë për RTS-n, pam, mm -hmm. që të kemi një rrjet televizioni publik etj mm -hmm. etj, ë uh, propozimi është që këto parat mos jenë uh, Për rëdhëshën, po t'jenë për gjithë televizionën gjit privatë televizionë. Sepse argumenti është edhe ato shumë Edhe ato kanë programët e tyre, duhet po, pakohen po. Si, si shumë Për po kjo nuk s'ka kuptim Pëlezeva nga Andi Bushadi dhe Klapsi Pikale Ku thuët se pronar dhe drejtuazit e televizionëve private Kanë dal nga klandestiniteti i takimeve Në krye ministri me Edi Ramën Për të shfajshu me zë dhe figur në një mbledhje Në autoritetin e medjave audiovizive Sinë në rasin e parë, kështu edhe në këtë tubim publik, shqetësimi i tyre është i njëjtë. Si të grabisin xhepat e njerëzve për të mbushur arkat e bizneseve tona familjare, thotë uh, Andi Bushan. Ëh. Mm -hmm. Sepse sipas propozimit pra, kjo nuk ka pse t'onë, sepse ideja është këtu, me që shitëtarët paguajnë për RTSh-n. Po. Dhe RTSh-ja nuk shihet, thon ata. Shifra, cilat nuk dihet se ku bazon totalisht por Mendja do thonë ç'është. Po kanë dinamikë, po. Jo që shiet, nuk shihë. Atëherë pse këto paradhën ata? Të mos shkojnë atje ku njerëzit i hedhin syt. Prandaj i përdorim për programe tek kanalet tona, kanalet private, kombtare apo lokale, shopping por private. Jo si ide. Atëherë sa shihni ato, le të jo, le të investojmë që të kemi programe më të mira tek Topit tek klani, tek vizionit, dhe kundum, tjetë, dhe e Klanit, tek Visionit, e ku mund të jetë domosdën që. Sepse kjo ishte për të gjithë, apo jo? Ja? Ti paguajmë mm, ne do të paguaj. Po, normalisht. Ato që paguai për RTS-n do paguash vetë tani, por këto do shkojnë tek pronari i RTS-s, pagesa 100 lekë. 100 lekë në muaj. Në muaj, po. Let të mos marr më let të shet. Po lidhen do bëj miliona, lidhen në milionë apo. Vetëm ndahen pastaj midesi të gjithëve. Në fund fare do mndahen midesi të gjithëve që kjo është ideja e propozimit të ligjit. 100 lekë er 1 milion 1 milion. Po ka një problem më me këto sepse 1 miliard. RDS ja, këtë s'ka shumë vlera. <laughs> është pronë publike. Po po. Është pronë publike. Kurse këto janë familje private publika. që i kanë këto televizionet, dhe nuk është më siç ka qenë për para për shume kur ligji ishte sepse para një viti filloi të ndryshonte ligji. Po. Ligji i parë ishte që një televizion komtar. Mhm. Mm A po jo, duhet kishte disa akcioner, mm -hmm. do të kishte një bord drejtues. Do të ishte një mënyrë demokratik në mënyrën se si ky operon, mos jet vetëm i pronarit. Kurse tani është i pronarit, mm -hmm. sepse ligji ndryshoi, e ka një person ose një familje është i tyre. Dhe ti nëse u jep lekë jet duke u dhën lekët këtyre. Po. Po u jep domethënë para është sikur nuk e di tash i, si, s'ka kuptim fare. Jo, s'ka kuptim fare. Jo. Përsiç shpaguan <laughs> bashkia për autobus ku mund të vinë të gjithë, bashkia thot let pagojm edhe për makina private me që ende aty hypin njerëz. Do e sikur, t in, t të ishte sikur, më kupton, të investonte, të jepte njerëzve para për të ndjer makina të rrugë. Me që thanë, o ju lëvisin në drejtim anëjë po themi 98% e njerëzve përdorin makina private. Jo transportin publik, atëre letu japim njerëzve lek. Në vend që të kemi transport publik, të japimë dit taksizave. Po. A vao diçka të kësaj natyre pra ti thua po. Me qënda un po lëzohet e kelin që shkruante Demin. Mhm. Lidhur me këtë propozim dhe ai kabe me Keli, kabe nuk është ella e dur, por merri me një shkrim që kishte dalë te Mampoja. Në njërin nga këta njerëzit që shkruajnë tek Mampo, nuk kujtoj tani eksaktësisht kush, por por ai kishte bër këtë se Çili kam përgjigjenun është shumë për këtë. Sepse Çili për shkakun që don për universitetet publike që të marrin ose universitetet private të marrin nga fondet publike siç që është ky ligj për arsimin. E njëjta gjë është te kjo, këtu që Çili qëndron në sajte vizave që çfarë do të publikojë. Nejse. Edhe këta tekmava shkronin që kështu duhet bëhet, meqë nuk shihet radion televizionin publik, ti shkojnë lekët te televizionet private, do të ishe si sikur publiku shpërblen atë që shihet më shumë, domethënë duke i dhënë edhe ca para të tjera. Për këtë iniciativë ta marrin nga sponsorët. Dënë se publiku vendos çfarë i fikë fare televizorin. Çfarë do të thotë kjo? Ë, kjo do të thotë deri, nuk e di. Ë. Por kili thotë që nuk është ashtu në fakt. Që nuk shihet ti merrën shu si aforfe kjo që nuk shi. Nuk shie, ka sens në no fakt. Sepse Europa League është në RTSH, Formula 1 është në RTSH, Masterchef Junior Albania ishte në RTSH që normalisht e fitoi Denisa Arudit. ë, uh, çuçi që ka shumë programe të tjera që do t'i shohim, po. Ka edhe shumë kanale, tani kën kanal vetëm me filma, kën kanal vetëm me filma për fëmijë, një kanal vetëm me filma vedem... shqiptar, kujdeso. Po, ka që disa. Për dikën për shembull që është në një situatë jo shumë të mirë ekonomike. Mund zgjedeja, më të ishte një zgjidhje, ambër shtatë apo tetë kanale nuk merr një platform. S'ka mundësi aty. Po themi, të nuk platform. e blen dot një platform, qoftë edhe për. Kështu është shikon. Kështu shikon atë, sh, janë normal. janë falas. Ëh. Mm -hmm. Janë falas. Dhe është më mirë mendojun se çka ndonë disa nga edhe këto televizionet shumë të të ose pagë, më duhet ndonjëherë më mirë sesa ato me pagesë. Mm -hmm. Kuptoj se unë sa vështirë na është teatrin, po Dua të them, është falas. Edhe është okay, edhe përmirësoj, nuk është bota, po është okay. Shikao, njerëzit në në vendin ton, ka shumë njerëz që vuin për Buknegojos dhe jo më tu shtohet edhe një lloj takse tjetër për televizorin, mendoj unë, ëh. Sepse un kam përshtypjen që nëse kjo çdo do bëhet, nuk do jetë vetëm 100 lekë. Si thua që do shtohen pastaj, absolutisht po, se do thonë jo po 100 lekë nuk u del të gjithë kanaleve që kanë në Shqipëri, kështu që do shtohet edhe si taksë dhe mua më duket i gomarlik i madh. Po. Më falë, e thash ke troç. Isha një gomarlik i mos. Thuash. Madje mund ta thuash ze një. <tus> Shujë duhet rregullohet mënyra e jetesës, to disa njerëz që nuk e kanë mundsinë dhe jo tmerren me këto gjëra, mendoj un. <tus> <tus> <tus> <tus> Gomarluk i vërtet. Mm, spilqevo, <tus> si pëlqeu? Si ti do të bëni një gjitish të mos. Po e dha tamam, po se ishte. Në mëngjes më po tamam. Gomarlik i modla. Ja, po nuk është komanditë Clara, është mos e shtoj pas epitetet. Është shumë është i mirë menduar domosë. S'e them do të kam dhënë një fjalë. Sa tu dotje? Do të <laughs> do jap të karamelin nëse e the. Jo sa them. Sa thua do? Nuk thuhet. Nga kush ke frikë? Ke frikë nga nga shefi i Artinit, nga unë, nga autoritetet i mediave audiovizive, apo nga pronarët e mediave private? Nga kush ke frikë? Jo, po. Sa alors? Maulana Jesus. Këtuaj edhe njërë? O, është. Mirë, palimderi dhe këtë. Në shpëtove nga gjobat. Lori, karameni, të apërmtove mere. E meri të ndë. Bravo. <coughs> këtë e mësë pak lune mqesit, mishë dashur. Baj një uh, sytë dhe mendin nga këto, sepse <coughs> janë të rëndësishme janë qështë e që ju prekin djepin në bëj të gjitha. Hi, I'm I'm going to make you live <laughs> I'm going <know>? to make you live I'm going <laughs> to make you live Okay, I'm going <laughs> to make you live I'm going to make you live Because we can't be wrong, baby Falling up your arms, closing up your heart I know, I know, I know you think it's me Because I want it all I know, I know, I know, I know you see Do we gotta talk? No, you know, you know we must believe Or fall apart before the light and that's in the heart Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Altinin. Mirë se ne ardhur në klubin e Mirëmëngjesit, miqdashur ju përshëndesim dhe juroj një ditë fantastike. Është 9:21 minuta pothuajse në këtë moment. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jeri. Mirëmëngjes. Kemi Altinin dhe Lorin. Altin nuk e kemi tani sepse është diplomimi i gocës së saj. Jam çakave, kam të shoh gjithë momentin. Çakave lenta kafe. Kafe nga <laughs> kam e harrova. E harrova unë. Kurditina i kave do trompën. Çakakë kështu. Hey Atëre, ajdini që Tirana Business Park, zonë e zotërin, omfronën postë të pune, ma dhja edhe një zyrë të voglë për 4 personam të dedikuar për të gjitha kompanit e vogla startup. Nëse keni një biznes të rinjë, një idej mm -hmm. që po e shvilloni, një që po e lindë, dhe keni nevoj për një vend ku tjeti përpshir uj, konsumi energjis, dritat interneti, mirëmbajtja, pastrimi, mobilimi, pa ezi dhe printimit, recepcioni, kuzhina, ma dhja 4 lorë në muaj mund përdo një edhe sal në segmente kohore që i zgjidhni vetë apo përgjatë ata që kanë dëshirë që të jenë rreth njerëzve të tjerë si ata, rreth këtyre që u punon mendja dhe u punojnë edhe duart edhe këmbët që duan të bëjnë bizneset në vetë, sepse aty që ndërton ata rrietin kur je bashkë me të tjerë të ngjashëm si ty. 100 euro është konstojam për ëh. Mm. Po. Do të jetë fantastike. Paguasin e punës bazë. Dhe ti ke janë deri vetin tonto, të mm -hmm. interesave që ke. Plusi është larg zhurmës së Tiranës, parkimi është falas gjithashtu. Gjermania Gjendurim është afër. Aeroporti është afër, mund të në Kapadoxia. Në një ditë ka ditë për shkakun ku Roma mund të jetë më afër se sa Tirana. <laughs> e, vërtet. Oh. Uh, ba, është është mergulia, dhe, vërtet. Ëh, bash është mrekullia atje, vërtet. Ëh, sa më kalon rruga. Un kam qenë disa herë, kam qenë edhe për aktivitete që bën, aty mm -hmm. sa bën edhe sala, ka sala të mëdha konferencash edhe gjëra të po. tilla. Një gjë që mëlqishëm për shembull është se është si një qytet i vogël, edhe që ka restorantin, ka barin, pra nuk je shumë në urbëtir, ka kafe të mira ku mund të zhvillosh një bisedë me dikë, ama mbas punën të hajnë pushim të hash si njëri po themi. Pra nuk mungojnë asnjëra nga këto gjëra të tjera. Dhe nëse jeni në biznes, mund të shkoni atje sepse ka mundësitë e zgjerimit, mund të fillosh me pak hapësirë dhe të bësh më i madh, e më i madh sepse Tirana Business Park rritet bashkë me ty. Ka debate e yeri. <clears throat> ka debate në lidhje me, me? teatrin kombëtar. Mhm. Mm Sot Erion Velia i ka një ndërgjensë me artistë. Uh, Artistët mm -hmm. e teatrit, siç po marrin vesh. Edhe gjithashtu ka pasur edhe një debat në mediat midis Hervin Çulit, që është drejtori drejtori i teatrit kombëtar dhe Të tjerëme, në këtë rrasa i ka sulmuar aktorin Mirush Kabashi, por uh, nuk është se Mirush ishë përgjigjur veta, ti, po, po themi që kjo ka qënë, sepse Mirush i ka dal në tek eni Vasilit i ka bërë enin për qarë, uh, në ata. Sepse ti e ke përësë që Mirush i mund tjetë duke bërë mua bet me ty filon... <të> si, e kur fillon. Me njëherë fillon po zjo. Më në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Hervin Quli shkruan Ha ha ha ha Ha ha ha Piksut disa Pra e është ha ha ha ha Ha ha ha ha, ha, ha. <laughs> Zotëria <laughs> Hani Pini dhe Rëmbeni Pas i grabiti për 15 vjetë rogën e të atrit komtar Ka filluar të recitoj patologikisht medjave gjoja Se idhëm shpirti dhe përgodinën e të atrit komtar është Hervin Quli Kërindri <laughs> <që më bërë, laughs> po. Kërindri Çemoni rroqën 15 vjet dhe u ngrit në skenën e teatrit kombëtar vetëm me një shfaqje, është objekt pa mosisë teatrit. Për librin e regjina e rekordeve Tinas. <laughs> M? Uh, Kushdo e ndemërhushin thën pa mosisë teatrit kombëtar. Për fat të mirë. 100 milion lekë vjetra ka përfituar me Statistikto da in 15 vjet zotria. Ja 15 vjet 100 milion lek. 100 milion lek ka fituar domethënë i Birr, ka marr mar, vetëm mar, një, një 7 milion lek në vit. Po, ka ndërtuar gjithë ato vila. Po këto pasaj kanë grën ka pir ja, ka këto pas futboll. Nëse ndonjë nga miisht magjend diku në Europë, Amerika, Australi, apo Hën, thotë Çili uh, i cili tani e ka hap fare kraunën, domethënë kjo është kur futën në, si <laughs> në Hën, anëse si ditë asnjëherë. Në Hën s'kan gjetur, evresisht mund të gjejnë 1000 rush, por ky thotë, un jam gati thotë. Nëse. Pra, <clears throat> nëse ndonjë në nga miqtë më gjen diku në Europë, Amerikë, Australi ose në Ấn, mungon këtu zën zotrin duhet ta vërim Afrika, djepi njerëzimit që mund të ishte vënë <clears> atje, <throat> më duket pak raciste që është harruar Afrika, dhe gjithashtu Azia, gjithashtu ë uh, me njerëz që nuk janë domosdoshmërisht kaukazian si Hervini dhe Mirushi apo ne, po themi të bardh. Edhe mungon dhe Amerika Latina Të përmëndet aty që gjithashtu ka njerës Qësian dhe mosëshmirit të ratës tonë Qësian që dhe mund të themë Se nëzë me gjeni një Drejtor të atri që Haron Afrikën edhe <gjëllë> Nese, po hëna është atje Ndërkohë individi <gjëllë> Hani Pini dhe Rëmbeni <gjëllë> është edhe një mashtrues ordiner wow. Ma akuzon sonde të emisioni Eni Vasilit Si censor të programit artistik të institucionit Po ka që gënjështar ordiner është sa që shembulin e shpik aty për aty Duke ju marë fjala si me mec Dhe ja vë në gojë regjizorit Altin Basha Tëmer! Gënjen me zërin e tjetrit Gënjështari ordiner To të se unë i kam kërkuar regjizorit Basha teksin e vepër zgomari i babatasit Për të kontrolluar përpara të jepja për lenë, imagjinoj nisë si se ku ka shkuar debati për godinën e teatrit kombëtar. Jemi tek gomari i Babatasit në zonën ja, e Zotrit. E vësh e kupton zhig tekstin. Vetë fashëthemta e çai ka thënë ai sa në Facebook. Nuk e di. Në... <laughs> Pse është Altin Basha i portogallizmit në këtë Dhe pse, dhe pse, zotëria, han i pini dhe domani. rëmbeni fal, fal, Sepse a i përmëndet e Rita Jekën Këtu, a mani, thotë Nëse ju kam kërkuar tekstin ma thoni Se unë i shkreti, se mbaj mënd Thotë Dervin Quli Që i përullet i shkreti në Oles, Facebook babatasi, Rita Jekës po, <laughs> dhe altin bashës Kjo shfaqa që domani... Sepse individi, individi hani, hani pini, pini dhe, dhe rëmbeni I cili nuk gjëndet as në hën As në këshu Dhe e gjitha mm. kjo do dhe me mm. dhenë është qëfar është duke ndodur në lidhje me teatrin uh, kontakt lajmën për sot e di që ka një protest për orën 7 sot, sot po sot ku janë thtuar të gjithë qytetarët e Tiranës ata që janë kundër uh, shëmbjes të uh, teatrit për të ngritur atje një teatr Super të shkëlqyer, ëh uh, dhe kulla, dhe kulla. Jo, realisht, ai ai modeli i teatrit mua më vesh. Miniaturë. Shumë i bukur, por është po, është pak i vogël. Ai mundi të bëj atje. E kam parë, e kam parë në televizor. Është është mbi tavolinë tek zyra e kryetarit. Nuk e di si mund të futet Robert Renika atje. Apo mund ja, sa vetëm mund të zër ajo. E po të vish këtu është futet si një njerëz, kupucën mund të futesh vetëm. Po jo. Ajdë do bëhet i madh. E kupton, por më të mëdha ajo do të jenë, po po, gjërat pas. Do të jenë gjërat pas. Siç kishte Lori një seri. Çka ka Lori? Lori së e si regjisor i. Lori s'i mban Lori tashi. Namë Lori fol. Gomari babatasi ishte një vepër ambicioze, ishte, ishte një pjesë shumë kështu revolucionare. Ishte vërtet dhe... e mirë, po po. Po, e vërtetë. E antimbash teatri i Shkodrës me Eritagjën. Ku bëi kritik politike? Mm -hmm. Edhe ndaj po themi njerëzve që janë në qeveri. Tani po e di më lal, e di se. Ja, mirë. Është është një vepër shumë e mirë, patjetër. Po prandaj më thën po çyrn gomarin me patatisin në këtë çështje. 20 minuta duke duar trokitën. Duke duar trokitën. Ka pasur dy gishtat të thyer në gjatë trokitet të gomarit me patatisit. Një, pa. një zonjë në Fier që ka thyer nga Fierri, po se ishte në Shkodër kur i binte. Sa, <laughs> po pse kemi këtë? Nuk është kjo? Ja, në Shkodër kishin pas shumë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 ka bër një koment. Ka bërë një ndërhyrje dhe ku ka thënë sa turpsh që artistët shajnë njëri tjetrin nëpër rrjetet sociale, dhe nxjerrin lakrave innate. Asnjë ndryshim nga lumi i politikës edhe arti. Ku jemi katandisur kështu? Mjaft o Çuli. Nuk të takon të ofendosh ata me të cilët krenohet një kom, po ik nga këto diskutime të turpshme dhe dretohu tek organet kompetente nëse ndihesh i cënuar në punën tënde si drejtori i institucionit, që duhet të, të jet më dinjitoz. Në fushën e blera dhe morale, artistiket e një kombi Ta që është artisin e madhë Mirush Kabanshi, Hajdut Ha ha ha ha ha ha Që është me të njëtë atës asihash mm -hmm. Edhe herionin të njëtë të thotë Kjo është komedi e të antri komtar Se duha të vit a sho vini <laughs> Bravo Pasaj uh, her vini I përgjit që <laughs> <laughs> O herion E kam pëtali <laughs> të, të, të, të, të, të ty këta e kam emra që fillojnë me ha Pam Ai e, është Hervin. <coughs> uh, Çuni ky është Herion, Mustafa. Kush i thotë, "O Herion." Ti <laughs> Herion. <laughs> ka gjejë çufarën. Po, ka gjejë çufarën. Sa ka të hanë pini dhe. Herion, <laughs> ka, ka i zoti. Zoti si të hanë pini dhe. <laughs> o Herion thotë, "Mos bëj njeriu në urt që i shikon gjërat ftohtë dhe jep mesazhe mbi të tjera, plak." Kjo është kshilla më e keqe që mund t'i japësh dikujt. Mos u bëj i urt. Plak. Mos mos u bëj si njeriu që i shikon gjërat në sodë. Si shikon gjërat në sodë në plaj. <gjë> Ai shikon gjërat. Inë dy gota dhe shihën gjë. Shikon gjërat. Lexon se çfarë unë shkruaj dhe nëse Morali Hyyti pranon, mbajë qëndrim ndaj gënjeshtrave se janë ata që po na marrin qafë në media dhe artin politikën kudo. KLM. Falata ja pakta censurë, është shumë keq. E fton që të që të hyjë në këtë në këtë zhul debat. Hadi thot. Mund si shkojë qira sot nga hajde dhe bjem. Po nuk e di sepse uh, Ky debat kanë përsyen ka që kanë nevojë që të zbërthet censura se si prodhohet kokaina, elementi që mungon, çka el tani ka censuruar. Kanë përsyen që do duhet disa njerëz për të kthjelluar mendimet. Mm. Herioni është pëlqishur dëngjër tjetër, mbas kësaj ve i thotë unë di. Dhe mjaft të tjerë se janë në bordero me vite në atë institucion dhe punojnë kudo veç në teatrë, ty nuk do të takon. Zotëri, ti bësh muhabete pazaris sepse ke një kod morali dhe etike që nuk duhet ta shkelësh si drejtues. Mos u b pjesë llumit nëse si e. Un nuk po bëj tëurtin, ti më një që nuk jam dashur thjesht, por të këshilloj si mik publikisht bëu i madh. Dhe mos u merr me vogëlsira shoku. Të munden bën mend dhe ai mësues që ti po shan është gigant. E vërtetë. Po pse më këshillon mua? O errijon nga shkolla. O errijon? O tani nga shkoltë me 3 4 r. Më e rrion i thot sikur ke monopolin në, në së vërtetës në kok mo. Kodi im etik mbaron aty ku fundon ai dhe pastaj është nisa. <gjim> me këtë ju kërkojmë diës tani juve në radio se ju çan në kaptinën. Ëh, mësinësh por është është. Rështë, kendov, është kendov, si të e ke parasysh si. se çandot në vendin tonë më mëndanë që këto institucionet, këto un nuk e kuptoj. Un nuk kam dreituar ndonjëherë ndonjë institucion, as një institucion. Institucionin institucion vetëm që kam dreituar un është blendi. Klubi më mjesin. <gjubi> Nëse <gjubi> po, si kështu, si program. Madje s'është drejtim është modern, thon disa. Ta. Po, por ti jesh, domethënë të drejtosh një institucion. Apo ti je pjesë e institucionit. Edhe të un nuk i kam kuptuar asnjëherë, edhe këto sherrat që bën në Facebook publikisht duke akuzuar, duke shar, duke ndoshta nxjerr, nuk e di se çfarë, domethënë. Un e kuptoj se këta mm -hmm. marrin rrog, aktorët e teatrit marrin rrog, janë apo janë pjesë e një trupe që ngjiten në skenë, e di se si funksionon. Po kanë kontribuar gjithë tjetër në atë. Është ajo, edhe ato pagat, nëse të themi 100 milion lek në 15 vjet, realisht është shumë pak. Normal. Edhe i bie një rrog mesatar në muaj saç një ministër ha në drek kur ha kruto. Domethënë prapat, sepse në 15 vjet, 15 vjet janë 15 vjet, nuk është të lindi një fëmijë dhe të të mbaroj gjimnazin në 15, vjet, mm -hmm. nuk i mori ato 100 milion, dhe 100 milion nuk janë asgjë në 15 vjet. Nuk janë asgjë në 15 vjet. Ëh. Uh, po sidoqë të jetë kjo gjëra, nuk mund të përfundohet domodin në një degjenerim total, ku ti fillon edhe i sulmon njerëzit, nuk e di. Njeri u gjithmonë nxjer nga goja dhe nga mendja blendi atë që është. Nuk mund të bëj dot atë që nuk është. Nuk mund ta bëj atë që nuk është. Njeri. Po Fime do një impurgues që u bën çik ftoz me kondicioner. Na mbushën një nga ato to voglat me akull. Themi në basfa klubin e mqizit da një ka ndërperje shumë të shkurdër publicitare dhe vinë me më shumë Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jerit në klubin e mgjesit. Tensioni i lart i gjakut mund të jetë shkatërimtar për zemrën, trurin dhe veshkat. Përpos kësaj, tensioni i lart i gjakut shkakton komplikacione të tjera të rënda në lëvizjen e gjymtyrve. Tensioni i lart trajtohet me medikamente, por së pari duhet të mësoni për ushimet që rrisin tensionin. Nëse dëshironi të shmangni rritjen e tensionit të gjakut, atëherë duhet të jeni dorë shtrunguar me kripën, të kryeni më shumë aktivitet fizik dhe të ruani një formë të mirë trupore. Ja cilat janë ushimet që rrisin tensionin. Mishi i kuq është i shishëm, por përmban shumë kolesterol dhe dëmton zemrën dhe enët e gjakut. Një sasi prej 400 gramësh mishi i gatuar përmban 254 mg krip dhe 308 mg kolesterol. E njëta gjë vlen për pançetën, sallamin dhe proshutat. Picat e ngrira. Një racion i kësaj pice përmban 1000 mg natrium. Prodhuesit e saj shtojnë krip dhe substanca shtesë për ruajtjen e picës, duke rritur rrezikën për tensionin e lartë salcat e paketuara të domates. Salcat e domateve me paketim qelqi ose metalike rrisin tensionin e gjakut. Një kanaçe me salcë domate përmban 654 mg krip. Një racion me makarona me salcë domate dhe mish përmban 1300 mg krip. Turshit e gaçhme. Një filxhan me laker të turshë jo të përgatitur vet përmban 939 mg krip. Turshit e tjera përveç lakerës janë të zhytura në lëng me krip. Një filxhan me kastraveca turshi përmban 1251 mg sodiumi. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i lart nuk duhet të hanë turshi të tilla. Maksimumi duhet të konsumojnë turshi të bëra vet. Alkoli. Një sasi e vogël alkoli nuk shkakton dëmë, por nëse e teproni me pirjen e alkolit, atëherë ju do të rrisni tensionin e gjakut. Alkoli mund të ndërhyjë kundër medikamenteve të tensionit të gjakut dhe të ul efikasitetin e tyre. Ëmbëlsirat e paketuara. Ëmbëlsirat, biskotat me mbushje shumë ngjyrshë që shiten në paketime të bukura janë të mbushura me sheqer na yndyrna të ngopura dhe kripra. Ushqime të tilla rrisin tensionin e gjakut, sheqerin e gjakut dhe gjasat e mbipeshës pije energjike Konsumimi i pijeve energjike rrit tensionin mesatar të gjakut me 6.4% pas pirjes së një pije energjike This is Club FM 100.4 Can I sit next to you? Can I sit next to me? Get the stars out your eyes Come and bring them to me I've been down so long I've been working all around, yeah It's just that I've been down so long I gotta give me my world Can I sit next to you? Can you sit next to me? I walk to Memphis alone, cause you'd do it for me, Ooh, I know you would, all the kicks from the sticks, all the kicks that we knew, I put all that aside, concentrate on you, all the kicks from the sticks, all the hits that we took, all the stitches we got, all our going to walk tide road going to get kicks every night loans no hold me back no it's changing my mind yeah the stars at your eyes come sit next to me under the tennessee skies down on south punch street oh Ta ta -ta, ta -ra -ra -ra. Mirë më gjesi që të gjithëve, është 99 minuta në këto qaste, unë jam blendi, kjo është jeri Mirë më gjesi Aja, ty është Altini, ojta është me Shërbim dhe Lorin e Kevi Mene Mjë mjësit. Mirë më gjesi që të gjithëve no. Hej, uh, Altini, nuk të gjithë do këtë të censur ja, Nuk të zbërthejnë no. do të, nuk të zgidinë do të, nuk të zhveshinë <laughs> do të, është e pa mundur E pa mundur nga anë, aki misë mi qëta shur, nuk dim se si të bëjmë kokain në këtë ndojm si ta nxjerrim nga gjethet e kokos, atëherë mbetet vetëm një gjë për të bërë, mm. ti mllaçisim ato. <laughs> jo, vërtet, ë uh, Inkat që kanë jetuar në ato zona ku rritet koka për vite me radh, i përdornin gjethet e kokos. Si, një. po, i banin mm. në, në, në goj, ishte një gjë që, që e përtypje dhe e mbaje në goj, edhe si thua, i thithje lëngun asaj ngadalë. Manti, as e përhapur ishte kjo, sepse ë uh, e përdorun në ndonjë formë gjetha ka një veti rigjeneruese, një veti zgjuese, ë dhe energji, ashtu siç mm -hmm. lënda e drogës pasai ngrej njerëzit në pikjata të tmershme. Ende kjo, por në një sigurisht shumë më bute, shumë më natyrale, u jëmse këtyre forcë por për të punuar, e, për të qendruar më aktiv e etj e etj. Madje aq e përdornin sa që shë, edhe distancat, nga që nuk ishin manti kështu me kilometra apo milje, mm -hmm. i llogarisnin me gjethen sepse gjetha kishte po gjetha kishte mbaj mbaj po themi për një orë ndoshta në, në goj ata e dinin sa e banin po, dhe pastaj e pështynin për të vënë një gjethe tjetër apo për të vënë një gjethe tjetër më vonë por aq sa mbaj edhe thonin për shkakun që ai vendi është dy gjethe larg interesante dia këtë po ëh a vot po. kudë njëse sa gjethe larg Dhe në këtë mënyrë ata krijonin një idenë se sa kohë duhej për të shkuar deri atje. Nuk merrnin dhe masë. Duke kurthyur, e sa gjethe duheshin me vetë, po. Për rrugës, domethën, kështu që. Një kontrollon ai saqë pescan <laughs> gjetheve. Në këto. Por ne kemi këtë censur dhe nuk e gjejmë dot. Për të nxjerrë kokainën nga gjethet, përdoren një përzierje e lëndës kimike. Vajguri dhe acid sulfuric. Kjo e para, vajguri dhe acidi sulfuric. Po se ç'ish kjo, ne kemi ka shkote sepaj gjejmë dot. Gjemi do të nuke Gjemi do të nuke Gjemi do të nuke Gjemi do të në shkërë pëjnë Së iëltin? Gjemi do të në shkërë pëjnë Time në së adagan frik të identifikohen Së njerëzit që e dinë Së në cilët Ië premtojmë që do të darohem Për mund të fiton një atë Durancë që ka primtuar, po të do ta kapërmtuar, po ta shtojmë dorëta duratën, dorëta kjo do të kilo, <tutim> <tutim> <tutim> të bën tek shumë. Edhe 1 kg. 1 kg qenë. A ku di se çfarë. Bas, bas i thënë 1 kg çdo gjë që ti vesh pas është gënjesë për ata në këtë kontekst. 069 20 70 222, dgjojeni 22, edhe një herë, kjo është censura për disa ditësh. Për të nxjerrë kokainën nga gjethet, përdoren një përzierje lëndësh kimike. Vajguri dhe acid sulfuric. Kto janë pra? Betet për nesër Betet për nesër, do kemi dhe ollë të më të ndoshtë ajo është Do bëndë shu si fatë që të Zëpa Këthe e më nesër, qëna dhe gosa Kalofsi bukur, bukur, bukur Ora është tani 9.53 mm -hmm. Po shko 9.54 Dhe po vjen në Valet e Radius Orgesës a imi e cila do vjet film Bas lajme vetorës djetë me Music Box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 Still in my heart somewhere There's melody and harmony For you and me tonight Whoa. I hear them call my name Everybody says Say something, say something Say something, say something Say something, say something, say something, say something, say something, say something.